Kérlek egy széket a vendégnek. Na. Ma este átcsapunk népfőiskolába És nem tudom, hogy az interneten meg hirdet, e hirdetve, hogy miről lesz szó. De egyébként ha nem lett meghirdetve, vagy nem olvastátok el, akkor itt úgy is kiderül. Ez most egy hazafias este lesz. Miért vettem föl ezt a nagy kokárdát? Robi barátom így fogadott, hogy Mennyire kibaszottul ízléstelen vagyok. Valóban pici kokárdát szoktam hordani. Egyébként gyerekkorom óta hordok kokárdát, az első kokárdám egy pici kis kopott nemzeti színű szalag volt, amit az édesapám 1956-ban viselt Sapka rózsa gyanánt. Ez volt két-három éves koromban az első kokárdám. A... Nekem olyan kakárdám volt, baszki, amit anyám horgolt, nem vicc, horgolta anyám úgy, hogy a, a, a, amik lógnak, három, tehát volt egy horgolt karikallakú kokárda, amiből három kis bojt lógott, és azok nemzeti színűek voltak. Na, nem lehet az a... De most is megvan, csak az ember 15-én teszi ki. Na mindegy. <tos> <tos> És minden 15-én az ember kiteszi, lófasz nem látja, és akkor így izé, visszaakasztja, és akkor annyi maximum. Hogy így. Na mindegy, a lényeg, hogy így izé, hogy így a, az, a, És az anyám azt csinált nekem franciát is, mert így nagyon frankomán voltam meg, így izé. Buzultam akkoriban a francia forradalomért. Francia Kukárdát volt legalább. Tehát... Volt egy francia, Hol... ahogy, volt egy francia is. És akkor de, azt fú... nem hortam, de azt nem voltam soha, csak kim van a izé, kinn van a, a, a, a fali újság mellett. A fülhelyen. <gül> Nekem tetszett az a. Jó, jó, jó. a forradalom idején ezek a kibaszott nagy és akkor le erről a nemzeti színű szalagok egyébként, az is jó volt. A meg ilyen övgyalán itt lógott le egy kurva nagy nemzeti színű Ha már a nemzeti oldalról van szó, meg ha már a nemzetről, meg a nemzet tudatról, ott voltam a jobbiknak a választási győzelmekor, mert itt egy dokumentumfilmet készültem, gyártani természetesen nem lett semmi. De azóta köves lomóhoz jársz. <gül> ö, így, az az igazság, hogy összetéve. azt hiszik, hogy Megjelent egy megjelent egy öregasszony, megjelent egy öregasszony. Öreg öreg és oly, így oda szaladt hozzám, Múltkor így, még öreg ember volt. Nem, öreg család. Öregasszony öreg volt, aztán jön majd a papa is, de ő még nincs csak évben. De most megve történt meg? Már olyan, mintha velem történt volna meg... Valójában, történt. valójában a Szegedi családdal történt. Me megláttak engem, és így jött az anyuka, hogy család magát szeretjük a legjobban. Maga csak a nemzetért, csak ahogy eddig. Csak ahogy eddig. És így mondom, hogy hát... Jó, adjon az Isten szem, jövő. Mondtam, hogy megteszünk, amit lehet, amit tudunk, hát... Ja, Mi a akkor... Mondja, egy fotó, hogy csak apuka! A, kuka, a kuka! nézd meg, hogy ki, ki van itt a család. És akkor így, így így össze is fotózkodtunk, és mondtam, hogy ne otthon a főhelyre kerüljön. És így megígértettem velük, hogy a főhelyre kerül. Most kéne őket megkeresni. És ez a főhely, Ez, amit így mondtam, hogy a fülhelyre ez nem olyan, mint Orbán Viktor találta volna ki. Jól így, hogy így, így, így, így Orbán Viktor így, lök egy ilyet, hogy így így, hogy a fülhely, mint ami így így mindenhol van. Tehát, hogy így ez így. De így nem hívják itt, tehát így nincsen, nincsen ennek ilyen neved a főhelyre. És így nem azt mondta, nem azt mondta hogy hát nincsen főhely. De nem így azt mondta, hogy igen, megígérte. És az a kurva vicces, hogy így mi történhetett? Vajon akkor kerültem le a főhelyről, amikor a csillag születik kiderült, hogy bassza meg ők nem a szegedi családdal fotózkodtak, vagy az nem derült ki, és akkor kerültem el a főhelyről, amikor kiderült, hogy sídó vagyok, és azóta a mazsihízbe járok. Nem a mazi ízbe, a köves lomó. Nem a köves nem hanem a mazi Igen, a pont a másikba. É, és a reformrabbinál nekik. Ortodox. Ortodox. Azt hiszem, hogy ezt így kell kifejezni, nem? Na, de rendőri reformrabbi a köves lomó. Hát én nem tudom bazdokatni. Jó, nem úgy, mint Jézus! Nem ennyire! Csak... De, de... De az, de... Ezt mindenki látja, hogy fa megpróbált nemzetről beszélni, és két perc után a zsidóknál tartunk. Nehéz a jobb oldalról ebből beszélni, hogy a... jó, de tudjátok, hogy mi a vicces? Engem kevertek össze, engem kevertek össze a szegedi családdal. Szerintem még mindig a nemzetről beszélünk. Engem! És nem téged, bocsássál meg! Tehát az a, az, a, az a durva, hogy a, hogy a szegedi család az önmagában megtestesít mindent, amiről a jobbik beszél, hogy megvedi, megvédi az országot. És az a lelnöke szegedi csanád. A jobbik beszél a beszélve mindenhet pozícióba beszivárognak a isidók, és, és így megszerzik a... Melyik az a három terület, amit megszereznek? A média, a bankszektor és a kereskedelem. De most azt kell tudni, hogy a, a barikádújság, az félig a Honagáboré volt, félig a szegedi családé. Az az igazság, hogy a Turul bolt hálózat, az a szegedi családé volt, és az, az igazság, hogy ő volt a jobbik pénztárdoka. Ez a csávon is kiderül, hogy zsidó. És az a párt, és, és ezzel senki nem támadja a magyar politikai térben ezt a pártot, mert hát így max. a magyar hajnal tehetni meg, hogy <gül> így, így kivékítek meg az országot a zsidóktól. Vagy így beszivárnod közétek a közvet az a lelnöki pozíciói. E, ki, ki fogjátok megnézni ezt az országot? Meg egyáltalán van fogalmatok arról, amiről beszéltek? Úgy, ezután azért ezt így kéne egy kicsit vizsgálni valamit, azután, hogy újról a kiderült, hogy zsidó. Vagy hát ez csak... Bizonyítja, hogy még óvatosabbaknak kell lennünk a jövőben. Szóval a jobb oldalról nehéz anakronizmusok nélkül beszélni. A magyar jobb oldal az egy... Foszma nem Igen. Ne, inkább azt volt. olyan, hogy maradhatott valami ennyire a 30-as vagy a 40-es években. Tényleg olyan, olyan volt a, a szocializmus, hogy itt kivett a történelmből egy darabot, amit így nem éltél át. És így izé, és így, és így az meg így, így 47-ben találod maga 89-ben. És jártanudtunk ennyit, hogy így hibernálva voltunk, vagy mi a fasz, ilyen szövetkezettek a... meg minden fasz, de közben máshol megtelt az zajlott a történelem. De nálad meg bazdmeg így, így így, így, így, így lelassult az idő. De nagyon. A történészek azt mondják, hogy a török hódoltság az lefagyasztotta azoknak a szféráknak a fejlődését, ahol ahol sokáig regnált a török uralom, tehát a balkánt. És amikor tehát olyan, olyan mint, hogy egy jégpáncél elöntene, vagy a jég, mit beborítana valamit, és amikor olvad föl a ize, akkor az jönne újra, ami a, ami a páncél alatt van. De nem csak a bíján, bíján, bíján, bíján, az az, bőd, az is látsz. Várj, vár, várj, vár! Egyébként is te nem zsidó vagy nem cigány, úgyhogy eh, szóval hagyjuk ezt a szegedi családozást. Nem én vélekem össze a zsidót a cigányra, ne no, mert nekem kellem a magyarázkodomba, meg! Visszatérve a témára, ez történt a szocializmussal. Tehát, hogy a szocializmus lefagyasztotta azt a fejlődést, ami Nyugat-Európában végig ment, és most mit tudom a nyugat-európai szélsőjobb inkább iszlám ellenes, stb. stb. De már nem ez a témánk, egyébként a török a kurva érdekes, hogy ö, ö, a felvidéken meg a nyugat dunántúlon ami végig a ezé, királyság, magyar királyság volt, amit annyira nagyon nem érintett, a török legfejebb háborúk voltak, ott a 18. században szűntek meg a cégek. Erdélyben még virágoztak, az Alföldök alakultak. Tehát ekkora időeltolódás volt. Szerbia a 13. századnál kezdte újra, vagy 14. bocsán, 14. századnál kezdte újra. Kicsit ilyesmi, amit egyébként a Puzsér mond, a szocializmussal, tehát nálunk ez az anakronizmus van. Hittük ezt eddig, hittük ezt eddig, és most elérkezünk a témáknak a kiinduló hogy az anachronisztikus szélsőjobb, ami a 20-as, 30-as ének, egyébként a jobbikról nekem egyáltalán nem a nyilasok jutnak ez a szembe, a nyilasok modernisták voltak ugyanis, és egy ilyen német mintára ilyen kommunisztikus, ipari, szocialisztikus társadalmat akartak létrehozni, abszolút futuristák voltak bizonyos tekintetben a... sokkal inkább az éberető magyarok, meg ezek a ilyen 20-as évekbeli jobboldali, radikális jobboldali mozgalmak, tehát a jobbik inkább ehhez hasonlít. Egészen mostanáig történt ugyanis egy érdekes fordulat. Eddig azt hittem, hogy ez csak egy nagyon pici szubkultúrát érint. És akkor mindjárt visszatérek a kokátára, miért van rajtam. A... Van egy olyan irányzat, amit úgy hívnak, hogy tradicionalisták. Nekem nagyon régóta van szerencsém, szerencsémet kicsit időzőjebb a téve, ismerni őket, mert az a terület, ahol én mozgok, ott, ott vannak ilyenek. Egyébként vannak köztük tök értelmes emberek, tehát itt nem erről van szó. Mi a jellemzője ennek politikai szempontból? Az egész tradicionalizmust nem fogom elmondani, hogy kibaszott hosszú lenne a dolog. Hát ilyeneket mondanak, hogy a 48-as forradalom és a 49-es szabadságharc az nem szabadságharc volt, hanem egy felségáruló lázadás, és jól tették, hogy leverték, a büdös kosút kutyákat jól tették, hogy mit tudom én, lelőtték, meg felakasztották. három cikket írtak arról, hogy hajnaú mekkora kurva jó fej volt, hajnaú volt az ugye, aki az araditizármokat felakasztatta. És ilyeneket. Nem, nem, de ráadásul nem is állnak meg, petőfi hát az, az aztán már tényleg egy komcsireg minden. És nem állnak meg itt, nem állnak meg itt. Rákóczi az egyik legnagyobb gazember és az egyik legveszélyesebb figura magyar történelemben. Betlen is, má, bocska is, sőt már Dobó István is megérdemelt, hogy Tömölcbe került, mert mit tudom én, hűtlen volt a királyához, Ferdinándhoz. És még itt sem állnak meg. A nemzeti királyság az egy delírió, Mátyás király és egy bittorró, mert csak a Habsburgok a, a, a faszacsávók. Bocsávati, közbe kell hogy szóljak. Na. hát a, nemze, a nemzeti királyság fogalmát azt vissza lehet vetíteni a történelemben, de értelmetlen. Ugyanis nemzet még nem létezett akkor, amikor Mátyás király volt, tehát Mátyás egy új dinasztiát alapított, a Hunyadi dinasztiát. Ami egy teljesen legitim dolog volt a feudalizmusban. Az, az, nem, nem arról van szó, hogy az egy nemzeti király volt Mátyás, jó, az, hogy történetileg... Míg a Ferdinand nem volt nemzeti jó, király, Egyébként okay, sem, nem volt okay. ilyen fogalmunkat, történetileg... Csak ez egy visszaprojektáljuk világos, ezt a fogalmunkat Mátyás világos, királyra. Világos, de az, hogy történetileg tévednek, az most egy másodlagos dolog, Mindenki téved. Történetileg... Jó, jó, jó, ezt hozzá kellett fűznöm, bocs. Jó, világos, most játszod a famot, mert én szoktam Igen, jelent, igen, de hozzá... valakinek el kell játszani, most neked van ügyed. Igen, így van. És na, ezek a tradicionálisák, egy tökben egy esélytelen szubkultúra így e, voltak apostrofálva még a 90-es években. Erre valami történik a minap. Hát a minap, nap, a pár hónappal ezelőtt. A jobbikból kivált szakadár csoport a magyar hajnal egy bűzbombát durrantott hogy az Atilla Szellemtudományi Intézetben, ez a jobbiknak a tavodája, ahol a jövő szellemi, jobboldali értelmiségét nevelik, 20 éves fiatalok, állítólag nem is lehet már ott 30 éves, tehát nem mehet oda, kivételezhetnek vele, de általában fiatalokkal vadásznak, ott a tradicionalisták dolgait tanítják. Értitek? Tehát látjátok kint azt, hogy a Volga Gábor ilyen plakátokkal eh, kampányol, hogy talpra magyar, meg mit tudom, most bizony a 15 már végig. Március 15-én beszédet fog mondani. Erre titokban az attila a tudományi Intézetben ezek a figurák azt állítják, hogy hajna díjordná ki, bazd meg. Nincs van nincs ha nem dírod ki. Azért az Atil a Szellemtudományi Intézetben. Ott meg azt beszélik, hogy a habzurgoknak volt igazuk, és az egész magyar történelem egy kalapszar. Tehát, hogy értitek milyen bizarr ez az egész? És ilyen értelemben már nem igaz az, amit a Puzsér mondott, hogy, a, hogy egy anakronisztikus a jobbik, mert ha ez igaz, amit a magyar hajnal van, ne hogy meg, kapsz egy akar a pofont, hogy megúrni a fejed. Na, izé, hanem... Hanem ez egy nagyon érdekes fordulat, de én örülök neki, mert végre a kokárdának ezek szerint akkor újra jelentése és jelentősége van, és nem csak az unalmas iskolai ünnepségek, meg az álságos politikai, politikában koronek. jelképeket, jelképet fogok viselni, így van. Úgy érzem magam, mint középiskolás koromba, amikor október 23-án kokárdát hordtam, de be, hogy betettem a bőrkabátom belső részébe. Most én, én kinek elnézést azért hogy tanult ja Az én baromat hát, nem? Jó. Nem. Hogy... Tör, hogy miért, kell, miért kellett történelemszakot végeznem? Miért azt hallom, hogy Attila király... Attila király kölyiskola? Vagy mi ez? Szellemtudományi intézet. Szellemtudományi intézet? De az a durva, hogy Hamas Bélát is ezzel, ezzel, ezzel illetik, hogy ő szellemtudományi, ahire téren alkotott. Azért. Tehát a Hamas Bélát és a Szellemtudományi Intézetnek, ez a New Age, ez így minden, mindenütt ott van. Hát, Tehát. Így ar, így ne, legyél, ne legyél azért teljesen fuzsér, ö, a szellemtudomány az a háború előtt egy nevet fogalma volt a bölcsészetnek, meg ez nagyjából Rudolf nem mondják azt, hogy szellemtudomány. Oké, oké, de nem, a szellemtudományt egyébként Hanvas is használta, a szellem szellemtudomány... Maga Hanvas is egy <gül> az volt. Világos, de hogy mondjam, ez a... Lárvás, vagy ez az okkultista, vagy ez az ezoterikus, de a rossz értelme, ezoterikus, ilyen soma kinsás, izé, nyúgyses, akár. Meg ága van, bazenés, hát ez, ez, ez egy, egy kb. fejlemény. Tehát ma már, ha ezt mondod, hogy szellemtudományi intézet, akkor nyilván az asztrológia, meg ezek jönnek be, ja, de, de hogy, hogy hóttatom, régen, régen azért nem ezt jelentett. Hogy azért Attila király, tehát a Hun, hun magyar kontinuitás. Nyilvánvalóan erre utal ezzel. Hogy így odáig jutottunk, jutottunk mint a románok. Tényleg. Oda jutottunk, ahol a románok. Én világéletemben kurva büszke voltam, hogy nálunk, mi nem egy, nem egy ilyen sötét világ vagyunk. Jó, még mindig nem tartunk ott mint a románok azért <gül> előtt. Én Tehát, hogy ahol a dákoromán kontinuitás az viszont volt. Ami egy ugyanakkora fasság, mint a hum-magyar. Ugyanakkora. Ugyanakkora. Ne, ne, nem, nem, ne, nem, nem, nem. De. Na. Nem nem, nem, nem, nem. Hány százalékos fasság a hum-magyar és hány százalékos fasság a... a, a, a a hány százalékos vannság a dábhoromán rokonság. Lányan. Most akkor ez, mondd meg, ez meg! De most tényleg? A számok nyelvig! most komolyan akkor, akkor elmondom. A románok azok a balkáról vándoroltak oda, ahol vannak. Érted? Ö, a... Tehát abban olyan nagyon sok igazság úgy tulajdonképpen nincs. A magyar rokonságban annyi igazság van, hogy a magyarok ősei a húmbirodalom belül éltek, mint törzszövetség, mert kiterjedt arra a területre és kulturálisan egy rokon nép, egyébként nem tudjuk, hogy a húnok milyen nyelven beszéltek, de az biztos, hogy európai... se tudjuk, hogy a Bár... magyar... Hol voltak, amikor a humbiródaalomok járt? Azt se tudjuk, merre jártak a magyarok! Nem a csalmunk nincsen róla! Na ide figyelj, én most nem a hun-magyar uh, rokonságról. De is nem, kettőről, most de most arról beszélsz! Hanem hajnauról, meg a azéről, március 15-éről, és az. Nem, után, hogy ugyan ez, ez ugyanakkor nem, a kezdetszünk. Inkább beszélj a forró, meg, az meg egy sokkal <gül> jobb. nemzeti témáról van de de szó, hogy a oldalügyeiről beszél. Te legyen nemzeti, egyébként a baloldalügyeiről is akarok beszélni ennek kapcsán, mert én azért hívtam, Az baloldal is kéne! Azért hívtam. De nincs. Azért hívtam az István Fit ide, mert, mert A remekül esemetek a... a... köszönöm. A... Tehát, hogy azért ennek a tradicionalista szemléletmódnak ennek vannak azért olyan elemei, ami kiterjed mindenhova. Tehát a mainstream jobb oldalt is elkapta. Tehát ma már! Széchenyi nem annyira nagyon sokat emlegetett figura. Kossuthot utálják a, izé, mit tudom, a fideszes értelmeségek is. Tehát, hogy ez a, a, a baloldali nacionalizmus, ez teljesen elleti tolva ki az egész jobb oldalból, és most már lassan mindenki királypárti, és kibaszottul terjed a feudális nosztalgia. Terjed szimbolikus formában, gyakorlati formában, ugye nagy éppen kialakítják, Merjed olyan formákba beszéltünk itt az a vadászatolla, izé, akik volna a, a, a, a rózsa Sándor az Oszter, meg a, a, a Lézer Jani, izé Vindis Gréc herceggel, izé lelőtt 999 fátcát. Tehát, hogy úgy mondjam, tehát ez az egész feudális nostalgia, ez teljesen átította az egész jobb És volt egy itici kis baloldali formáció, a 4K. Ami ezzel szemben, vagy ennek alternatívájaként fölvállalta a baloldali lokálpatriotizmust, annak a tradíciójával, hát a Kossuth címerrel, Petőfivel, Kossuthtal, Táncsicsal, legutóbb egy Dózsa Györgyel kampányoltak, és ugye láttuk, hogy az egészből mi lett. Na most engem két dolog érdekel ennek kapcsán. Egy, van-e szükség Magyarországon ideológiára általában a politikában? Van-e szükség ideológiába? Szerintem van, mert kibaszott kiéhezettség van, főleg a fiatalabb generáció körébe, arra, hogy valamiféle eszmerencetnek értéket kapjanak, és azt a az iszonyatos nihilizmust, ami az egész baloldalt áthatja. Tehát, hogy izzi, hogy szerintem meg. Érted, tehát az, az nem menő már. Már nem menő. Szerintem meg nincs. Szerintem meg nincsen a szükség ideológiára. Egyetlen egy ügyre. Egyetlen egy ügyre. Mert ha van ki a, a, a, a, a, a pártnak, akkor van tere a korru korrupciónak. De ha csak egy ügyed van, egy együttű párt, amelyik azt mondja, hogy én egyetlen egy dolgot akarok, én vagyok a szabad rókázásért párt. És ez mi e? tudik? És, és, Te és vágyál, nekem a célom, nekem az a célom, vágyál, a, cél. vágyal, vágyal, vágyal. Az pártot, az a célom. pártot hoztak létre a robi Én a szélek, én a pártja, és oda mennek a nyugjerek, meg a vállalkozók a faszt. Jaj, jaj, jaj, de jaj, nem, jaj, nem, is nem is volt, inter... nem is nem volt internet, nem is volt internet, ami megszervezze. Nem is léteztek azok a, a lehetőségek, azok a kommunikációs csatornák, amelyek ma már léteznek, és a jövőben még inkább létezni fognak. Én azt mondom, én, én, én elmondom, hogy milyen pártra, milyen pártra szavaznék én, és milyen pártban látom én a jövőt. Én a pártban látom a jövőt, amelyik azt mondja, hogy egyetlen egy dolgot gondolok, legyen ez egy nagyon jobb oldali párt. És azt mondja, hogy én egyetlen egy dolgot akarok, azt, hogy a, azt, hogy a, a határon túlja, ki szavazhassanak, vagy mit tudom én, legyen egy ügye. Egy jobboldali pártnak. Nekem teljesen mindegy. S akkor az 300 párt? Ne. Várjál, Egy ilyen párt nem tud horrumpálódni, mert nincs hova. Neki egyetlen egy... egyetlen egy dolgot akar, és bárkivel összeáll a parlamentben, bármikor, aki ebben az egy dologban őt támogatja. És abban a pillanatban, hogy kivívta ezt az egy dolgot, ezt nem politikai tőkeként használja fel, hanem azonnal feloszlik. És valahol máshol összeáll egy új formában, mint egy új, egy új ügy mögött. És... Egyszerűen, ha már elkezd megjelenni egy társadalmi többség egy ügy mögött, már a rendszer ki se fogja várni, hogy pártá váljon és kivívja, hanem integrálni fogja maga a rendszer önmagába azt a követelést. be no, fogják, fogják vezetni, hogy szabadjon az utcán rókázni. És akkor az a párt az így is elveszíti az erejét, elveszíti a szavazóit, de megvalósult valami. Tehát, ugye, ugye, eh, már, már nem is lesz szükség arra, hogy pártá hogyha szignifikáns csoportok állnak mögötte, akkor a rendszer egyszerűen integrálni fogja azt az igényt. De ez nagyon naiv. Szerintem ez a jövő politikája, Ez a Puzz nem egy új gondolat, erről hosszan vitatkoztunk sokat különböző kávézókban, de szerintem egy abszolút vitás azt gondolni, hogy ez segít a korrupció ellen. És az a pártot tildögél a parlamentben, és vár, a határon túli magyaroknak szavazati joga legyen, addig szavazgatnia kell Paksról, meg egy csomó minden izgalmas dologról, amiben nagyon nagy pénzek vannak, és szavazgatni is fog, és még annyi megkötéses sem lesz, mint a többi pártnak. De visszatérnek a gond, a Fon beszéltek. Miért miért Miért, miért, miért, nem, miért nem mondhatja az a párt, hogy ő nem fog szavazni a többi kérdésben, De. Mert őt az összes többi nem érdekli, csak ez az egy dolog, és nem lehet megvásárolni, mert nincs csatorna. Teljesen jó, amit mondasz. Miért?! Miért?! Meg szabazzni fogok, jó. Miért?! Kurva jó vagy, Puzsér, de a mai estén nem erről beszélünk, és ha nem tetszik, menj ki a picsába, azt beszéltük meg, hogy ezt a témát járjuk körül, ha jut időnk, akkor a végén mondhatod a fasságot, mert szerintem inkább a port meg a cápa orrát mondjad bazd meg, én meg a könyvelő négy életét, érted, és a perverés... De igazából de igazából elmondtam ezt az, nem az, elmondta lesz, az nem a Nem mondtam el, az mondtam el a nem, így, nem mondtam el! A nem Kurvára nem nem beszéltük körbe, nem ez látta nem bírod jó jó jó nem nem nem nem nem nem mondjam, amikor, el, a a még maszor, van, nem nem nem nem nem Kurvára! És tessék... Mogyarázzat! Konstruktívan úgy, hogy belülről átérzed a dolog fontosságát. Nem én beszélek rá, érted? Belülről, te magadtól. Rájössz, hogy ez egy fontos dolog. valójában ez egy összes küléssel... Megvilágosodásod Nem, valójában egy összes küléssel lehetett próbáztál... Összes küléssel lehetett... Igazából ez egy... Igazából... Ez egy ilyen... Mi a fasz ebben az összes külés? Semmi, mert ez egy nagyon nagyon Marginális és nevetséges fasság a izén belül, az meg a magyar oldalon belül. Igen, azt gondolom, el. hogy nem ez a izén, nem ezek a mézéket. Ez egy marginális fasság? 1867 egy... óta, kiegyezés óta ilyeneket nem írtak le, érted? Én értem, de ez egy új alakronizmus, amit kitervelt amit kiterve amit kiterve kiterve a jobboldal. jobbik, érted? Nem. Engem nem a jobbik érdekel, és nem a magyar hajnal. Ez tényleg egy lokális téma. Ez egy partikuláris dolog. Nem az érdekel, hogy ez a jelenség mit jelez. Egy jelenség valamit jelez, hogy a magyar társadalom mérétegeibe mik történnek. Ha ilyen megtörténik, ez azt jelzi, hogy az a fajta szakszerűen fogalmazó nagy narratíva, az a fajta nemzeti mítosz, ami tulajdonképpen a magyar nemzetet jelenti magát, ennek lassan vége. Tehát bomlik, bomlik ez az egész. Ez már egy komolyabb téma, és akkor ott vagyunk az interneten. Szerintem, szerintem arról beszélünk, hogy a magyar nemzet az esik az, az, az szét darabjaira. És ezt a, ezt a zuhanást, ezt a szétzuhanást, ezt senki nem tudja megállítani. Ez pontosan, arról van szó, hogy ebben az országban ma már Jó, mindenki népnökséget kér saját maga fölé. És ahogyan a Kádári, vagy ahogyan a Putini. Új Putini védnökséget kéri az ország egyik fele, úgy az ország másik fele, mert kéri maga fölé ezt az ilyen nemzet, Tehát, hogy ők, mint nemzet, annyit buktak, hogy ők köszönik, ebből nem kérnek. Tehát, hogy ők olyan, olyan, olyan, olyan... hogy like ők nem doktor. vannak a vesztesek oldalán állni. A magyarok egy szopó nép. Mindig a vesztesek oldalán álltak. És ők azok, akik azt mondják, hogy nem. Nem. Innentől nem. Tehát ezek a hajnaúisták, ezek nem magyarok Hát ezek saját magukat rekeztik ki a magyarságból, semmi értelme ez különben. A nemzet, az a igazság, hogy ők a nemzet fogalmával igazából nem is dolgoznak. Ők, nem, ő, ők ezt az ők ezen az egészen, így... Így nem vesznek az egészről tudomást. Nem vesznek tudomást arról, hogy nemzet. Kizárólag a koronával, meg ezekkel a tradicionális legitimista dolgokkal foglalkoznak. Tehát ők, ővelük nem történt meg az elvilágosodás ezekkel az emberekkel. Ők úgy gondolják, hogy a nép, hogy a hatalom nem a néptől ered, hanem Istentől ered. Ők, de komolyan! Tehát, hogy ők ezeki leginkább a komeini ajatonlaghoz hasonlítanak. Az ö... ö... A realistákhoz, a felvilágosodás szó, szó szó szó, gondolkodáshoz ehhez hasonlíthatnának, hogyha egyébként a saját világképükön belül konzekvensek lennének. A cikkembe, ja, megjelent erről a témáról egy cikkem a mandinárban. Most nem tudom elsütni, mint a múltkor, hogy olvasta valaki, aki a cikkemet, ami meg fog jelenni a Mandiner-be, vagytok, nem olvastátok, sajnos már megjelent, de persze így is bunkolkodtok és nem olvastátok, de minden esetre ott írok egy kurva érdekes példát, hogyha, vagy hogy mennyire nem konzekvens, mert a Puzsér mondott, ez lenne tényleg a tiszta tradicionalizmus, csak hogy ez nem így van a gyakorlatban, például imádnak olyan figurákat, ilyen mondjuk Szabolyai Eugén, aki ugyanúgy elárulta a királyát, a korának egyébként egy viszonylag felvilágosult, faszia volt, egyáltalán nem volt az egyház elkötelezett híve, kurvára nem illik bele a tradicionalista képből, mégis imádják, Rákóczit meg árulózzák. Miért? Mert szimplán magyar ellenesek, Robikám. Érted? Ez egy antinacionalizmus a szélső jobb belül, és ez a kurva postmodern benne, és ennek vannak filozófiai, meg eszmetörténeti, meg nagyon érdekes vonatkozásai, érted? Amik a partikuláris, szubkulturális jelenséget túlmutat És ezek hogy nem feszítik szét a jobbikot? O hogy miért meg most a... Ezek volna egyébként, hogy ezek nem partikuláris figurák. De ha éle... De De ez tényleg... De ez így dölt meg az, amit az elején mondtál, hogy a magyar jobboldal ott van, ahol mint 45-ben befagyott. Mert háttalán nem ott van. Nem. Nincs ott. Nincs ott. De erről két hete hallottam először, maszol. Eddig, eddig, nem erről volt az, szó. Hát egy... vagy, az meg, de mikor hallottál előtte, De mikor hallottál ezek én, ezekről, ezekről a szereplőkről? Én 20 éve, meg. Ha már akkor is olvast őket, amikor nem voltak a vonatanácsadói. Én már, én... Persze, A Atya Voltak ilyen hallgatóim. Ó, kibaszal... De kilencen vannak, bazmeg, nem tudnak egy kibaszal. poti csapatot kitenni. A hát, úgy, úgy, ezek, ezek a te hallgatói. Azt vannak Jó, vagy, jó. Te, te is ismersz Több ig több száz ilyen ember, akarabb. ilyen hajlóisták! Várjál, de ők akkor ilyen magyar gyűlölők. Magyar! És a vonagábor mellett ilyen magyar gyűlölők. Csak ők nem. Ők nem újonnan gyűlölik, hanem ők hagyományosan gyűlölik. Olyan senki házi zsidó puszi, olyan jön, a ő honnan gyűlöli ma a magyarokat, ahonnan... talán meg is érdemlik? Hmm. Honnan talán én is gyűlölhetném a magyar... De magyar, magyar vagyok, vagy nem? Cikáról... Ezt nem érted, hogy ezek magyarok, bassza meg! És ilyen, izé, ilyen ő, ő szerintük például a... például a magyar az ilyen olyan nép, amelyik azt érdemli, a hogy a birodalomnak az élelmiszer raktára legyen? van, pontosan. Így van. Így van. De akkor is már, de már, de tagadják, az Mindent, mindent. de nem de a történeti már, de meg, de már, az már, de már, de már, de már, de meg. de már, de már, Progresszió, és még valami, és még valami. De a Mátyással, mi bajuk vibajuk van, várjál. a Máltással vibajuk van, mi van? az miért nem volt legitim a Mátyás? Az nem Habsburg. De hát de miért várjál a Habsburg? Az csak az egyik ház volt, basz meg. Volt egy csomó más uralkodó hát Európában, miért basz meg a Habsburg? Ennek itt semmi értelme ez, ez, ez túlmutat azon, amit te tradicionalizmusnak adnál, amit ez nem. a tradicionalizmus, ez egy magyar gyűlöletű forma szélső jobb oldalon. Ezt már így abszolút, erre már tényleg azt mondjam, hogy mondja ma az meg. Kurvára, akkor de várjál, azt is mondják, hogy például a magyar nyelv primitív, nem tudsz szellemi fogalmakat kifejezni, az indoeurópai európai nyelvek a magasabb rendűbbek, tehát hogy ezek tényleg egy hiporofób társaság, de nem ez az érdekes, mert mi nagyobb Isten állapota. A jó elméleti alapon? igen, de akkor hitleristák. Azt is elítélik, mert túl-baloldali volt. Hitler baloldali volt, mert népi volt, fölki is tudod, autópályákat, pályákat, ja, Saros volt, szaros csavargó volt, baszmeck, ez a cseri ez, a bolda, eszmény, ez úgy, a, úgy az, amit mikor ők múl meg, ez magyarázat, ez ilyen szörnyű, úgy nevezik a Hitler nem hogy vöröses barna, az, az ők nem azonosulnak, tehát ők a színtiszta jobb oldalistán. Nem, nem, nem, ők ők, ők kastélyban született emberekre akarják bízni az országot. Hitler pedig valami ízé, faszom izi, nyomorult ilyen izé szükséglakásban vagy hol a faszban született, és nem, nem elég jó. Nem, nem elég, nem. Hitler, ne! Hitler, nem ez, de, de hogy mondjam, tehát hogy ők nem, isznek, nem ebben nem. a zseniben se, ők nem hisznek ebben a zseniben se, ami a nácizmusnak is az alapja, hanem ők, ők a fogyatékos gyerek születik, arra jó a koronát, mert az meg ő fogja tudni a legjobban, jó, az nem biztos, de hogyha mondjuk gyerzi akkor de. semmi akadálya. De mondjuk annak jelenleg sincs. Az az igazság, hogy igazából a történelmet a pszichopaták hekkelik meg folyamatosan. Akik folyamatosan ott vannak, így ott vannak köztünk, statisztikailag is kimutathatóan, most már azért vannak körvonalaink, hogy így, hogy így, hogy így ott vannak körülöttünk, és folyamatosan meghekkelik a történelmet. Így időről időre. De meg hát így... Ja, de a lényeg, amiben mondanak, az nem a magyarok gyűlölet, hanem a nemzetek gyűlölete. A Habsburgokat nem azért szeretik, mert azok mondjuk osztrákok, hanem mert az egy nemzetek feletti uralkodás. Nemzetek feletti uralkodás volt, még a kurbák, a kurbák, de húnyodi az nem volt a nemzetek gyűlölet. Csúszi csúszik össze a dolog, mert azért van bennük egy ilyen, hogy az árják a faj. Tehát egy ilyen náci fantázi van a tradicionalistáknál. Érted? És ezért a magyar ugye meg az rendű mert turáni meg mit. Tudom, de hogy beszélhet fajokról? Az egész egy tök modernista gondolat. Ezek, e, ezeknek nem lenne ez szabad a, ez ilyen. Ez az, az állam, áll áll áll ez értelmetlen! Áll nem, nem, ez korruptság! Ez korruptság már. Tehát itt arról van szó, hogy ők tradicionalisták, de azt se csinálják rendesen, mert egy tök modern dolgot, ami. Terminálkosodás nélkül elképzelhetetlen lenne bármiféle folyelmélet, meg Darwin, meg egész van, az egyébkörn szó nem lett volna, azt meg így izébe integrálják, honnan? Honnan? Hol volt az Alpsbrugok izébe az, meg idején? Hol volt az Ferdinánd idején? Meg, meg ötödik Károly idején? Na. De a tanulságot levonva, ez igenis egy óriási fordulát, amit Puzsert aggat, hogy ez a fordulat létezik a Jobbik Szellemi Holdútban. Nem, a közönséggel De... együtt csodálkozom rá! A nácizmus, meg a fasizmus, ez mindig is egy elitelenes mozgalom volt. Minden benne rejlő elitizmusában a korabeli, jobboldali és konzervatív német és olasz elitekkel szembe ment. És ez egy söpredék volt az elit számára, annak is tartották, lent is összeért a kommunista mozgalommal, ugye még Göbbelsz is írja, a 20-as években gondolkodott, hogy a vörös bolsavikokhoz, vagy a barna bolsavikokhoz csatlakozzon, míg a barna mellett döntött, hogy ilyen dilemmákat felmerültek, és a... Sőt Hitler még az asztali beszélgetésekbe is mondta, hogy mennyi tisztességes derék ember volt a német kommunisták között, és milyen kár, hogy azok így elvesztek a német nép számára. Tehát hogy ezért persze, hogy nem. És ez a fajti nemzetközi, ez a fajta nemzetközi, nem ez el. a fajta nemzetközi eszöve. Sztáligráddál azért ott sorakostak ők is, nem veszett el minden ember ez a fajta náci nemzetközösségi eszme, ez, ez egyfajta folytatás annak a 19. századi hagyománynak, ami a nemzetet összeköti egyfajta szociális igazságossággal, és ami arról szól, hogy a lehető legtöbb tagát a nemzetnek akar egy emberhez méltó életben részesíteni. A jobbik eredeti hagyomány is valahogy itt voltak, mindig volt benne egy nagy adag szociális lázadás. És most nagyon is sokan, sokan is állnak a csak van titokban az Attila Szellemtudományi Intézet, ahol a isták izé osszák az észtba bazd meg. Ha ez tényleg igaz, én nem tudom, mert a büdös életben nem jártam ott, de ez tényleg, már pedig egyébként megnéztem a hollapot, tényleg ott vannak azok a faszik, akiknek ismerem az írásait, bazd meg, akik hajnaút dicsérték, meg Kossuthot, Rákócit, Betlen, Bolcskait, Mátyás királyt gyalázták, azok ott tanítanak. Na figyeljetek! Guzsér! Bazd meg. emléksz, hogy mekkora balhék voltak, amikor egy lipsi, bazd meg izé, ilyen kijelentéseket, tett, mit a Kis János, svájci sapka? Nem tudom, ki tudja, mi az a svájci sapkázás? Szent Korona. Szent Korona. De ráadásul nem sem azt mondta, hogy a Szent Korona egy svájci sapka, hanem akár egy svájci sapkát is tehetnek a, azt tudja már, hogy volt az idézet, tehát ez egy óriási botrány, máig emlegetik. meg a hajnaúisták ennél tízszeres, százszorosan keményebb dumákat nyomnak. És a jelenség, a kutyát nem érdekel a jobb oldalon. Várj, várjál, várjál, várjál, A Szent Koronát azt nem gyalázzák, az egy tradicionalista, a Nem ezt a polisban, te mert mert mondtam, te hülye, koronálási elvég, lehet, hogy baz meg, izé... Elvonatkoztatás, elvonatkoztatá elvonat, elvonatkoztatás, én azt mondtam, én azt mondtam, tatt, Robi, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a lipsik mondanak provokatív dolgokat, jobb verek ki akarnak, nemzeti, nem izé, tök mindegy. Egyébként nem gyalázzák, de a főnökük, a László András, ez egy öreg vén Kripli, ő egyébként a tradicionalistáknak a hazai nagymestere, a buddhista missziónál tanított A nagymestere, sokány... ez a, a nagymestere vagy amus, amely is van, meg én a nagymestere. Nem nem Na minden egy, a László András azt mondta, hogy a Szent Korona kultusznak is az ellensége. A Szent Korona kultusznak, igen, de a Szent Koronát nem gyalázná, mert az egy... Nem gyalázza, nem gyalázza tényleg Na, én csak annyit mondtam, hogy képzeld el, hogyha mondjuk bazd meg egy ripsi nyilatkozik, hogy hát bazd meg, ilyen izé de utálom ezt a kosútot, meg ezt a kutusokvít, hát a kutus a... egy jobb, másnap tele lenne bazd meg az egész sajtó, a rohad zsidók, a kosút, itt, ja, itt volt egy példa, az meg. Egy póló faszi, vagy nem tudom, vagy póló festő, akárkivel, én kuruci póló olvastam, tehát megviszlek a szakirodalom, de nem, ezt élnek, és akkor izél, hogy a kosútnak a fején volt a szent Korvala, ilyen baseball sapkás formában. Kurva nagy balhélet belőle, bezárták a boltot, kiszedték, beszart mindenki, mint a fosta össze vissza Egyébként járva férgek, tehát ebből is végül is igazuk van a jobb pereknek, Ezt a társadalmat így meg lehet ez a társadalom megérdelme. És rögtön, izé, érted, kúsz le! No, meg, a tradicionalisták ennél az meg tízszer-százszor keményebb dolgokat nyomatnak, azok meg ott tanítanak az Attila szellem-tudományi faszom intézetben. Érted? Ez a poén. De még mindig nem mentünk egyiket a témának a mélyére, mert még mindig a jobbiknál tartunk, én nem a jobbikról akartam beszélni, nem, a, nem érdekel a jobbik. Ők azért gyűlölik a Szent Korona kultuszt, mert a, a Szent Korona kultusz, az a király nélküli királysághoz tartozik, meg úgy általában a király, a király személye fölé, fölött áll a korona. Na hát nekik ilyesmire nincsen szükségük, ami a dinasztia meg a király fölött állna. Nálunk a dinasztia és a király fölött csak Isten áll. Ilyen meg hogy nép, ilyen fogalmuk sincs. Nem fogom, nem, nem, nem, ők, ők, ők jobbágyban. Tehát vagy valahogy a földköz, ők a földhöz kell, hogy rendeljék valamilyen értelemben a lakosságot. Tehát e nincs el, hogy a lakosság szavaz. Persze, de, nem is, de nem is úgy jomnánk el ezt, mint a nácik vagy a kommunisták, a hanem itt ilyen tradicionális jó. módon. Persze, hát a egy elrendezték, tehát mondták is, hogy ők a feludalók. Ja, ja. Jobbágyság, stb. persze. ja. De akkor már csináljuk már tényleg úgy gondolzd meg, hogy akinek nemes volt, hogy előszakolni, mert itt van az István Apa Jágon régi nemesi család, anya okos út leszármazott. Meg is így egy még régebbi nemesi család, nagyon anyajága Ja értem, de téged közben meg mert merem kritizálni, de erre megvan az elmet Mondiner kommentelő, ezt megfejtették ezt a rejtélyt, úgy udották meg ezt a problémát, hogy mondja, híván hogy Oké, hogy vannak ezek a ezek a családfák, de innen teljesen nyilvánvaló, hogy az egyik ősenyám félrekult egy zsidóval. Ezt Mondiner komment kifejtették, de ezt még évekkel ezzel amikor én először megmertem szólalni az ellen, hogy ez az alkotmányozási folyamat nem volt teljesen tiszta, amit a Viktor csinált. Akkor azonnal kimutatták, hogy valahol ott néhány száz évvel ezelőtt valaki félre <gül> Ez egy önmagában záruló világként. Tehát a négykában mindig rögtünk azon, hogy ezt hogy oldják meg, hogy én egy ilyen régi Nemesi családból származóan ö, mondom a baloldali dolgokat. Az egyik a elnök a négykának még palesztin származású, de ez így egyáltalán nem akadt fent. Tehát, hogy ezt megoldják abban a pillanatban, hogy hogyan zsidósodtunk el. Mint producer. Tervezek egy, egy show műsort, amelyiknek a műsorvezetője és a sztár, a személy szerint Zsibuci. Zsibuci az a zsidó buzi cigány. <gül> ő lesz Magyarország új sztárja. Mert ő mond hát meg lehet, zsidó-buzi cigány. Most én A hát. Még a buzi az... esetleg, de a többit azt nem vállalom. A buzit azt, hogyha nem kell csinálni. Kell szó, szó, mert... láttuk, amit láttunk, szóval azért. Na, bocsi. szóval a, a zsibuci lenne, zsibuci lenne a sómen. És zsibuci azt tényleg zsidó cigány lenne. Hát az a lényeg, hogy de nem, de nem ez a szórakoztatóipar, ez a szóra hogy így meg kell találni, de tényleg. De akkor már tekintsék kihívásnak. Hát akkor ezt már tekintsék kihívásnak, hogy tényleg lehessen rendesen, mert van az igazság, hogy buzizsidót is láttam már így, így nyilvánosságban, meg cigány buzit is láttam, meg. Hát így, így minden, mindegyik meg volt, de így a, a három, a három így együtt nem volt, meg soha. Aki tényleg oda lehetne dobni, hogy így tessék geci. Na hogy gyakorlatilag ugyanezt csinálta az a. Ízi a, a Személy Davis. Hát nem csak a személy Davis, hanem a frank Capa, amikor zsidóért adott be magának. Egyre kapzsibb egyre fukarabb lett így hétről hétre. Úgy, ő figyelte meg magán. Na, én visszaterelném a témát, mert még, még, még van egy óránk, úgyhogy abból még kibírsz egy kicsit, Robikám, hogy ez, ez egyszer nem a porról van szó. Mm. Meg nem a jobboldal ügyeiről beszélünk kizárólag jobb jobboldali tematika van. Ja, jobboldali tematika, de a nemzet. Tehát a, a másik, tél, tényleg egyébként Istvánfi kollega, önnek mi a véleménye arról, hogy e, tulajdonképpen e, szükség van-e valamiféle nemzeti ideológiára, vagy nincs? Mert ugye tudjuk, hogy Latin-Amerikában, Latin-Amerikában mi egyébként nekünk egy ilyen közös kedvencünk, ott a baloldaliság az egyáltalán nem antinacionalista. Sőt, Hát a jenkik ellen, ugye van egy ilyen erősüzet. Most Magyarországon lehet-e másfajta nacionalizmus szemben ezzel, vagy alternatívájaként ezzel a feudális királypárti jobbágy, izé, jobbácságot visszahelyezendő tradicionalista, vagy csak soft tradicionalista, vagy fél tradicionalista egyébként, most azt mondja, hogy esélytelen szubkultúr, vannak 90, és még ki se töltik a csapatot, hát bazd meg, a Bogár László professzor is az apila Tudományi Intézeten tanít, bazd meg! És az izé, és ő az a Fidesz fő, bazd meg, a -e -e. régi haveroddal, a bayer ott ül, bazd meg, a Jekú tévébe, és ott nyomatja, múltkor módszat a picsával, Bayer-ezed össze az anyádat, jó? Nem, bazd meg, bazd meg, bazd meg, bazd Együtt szívtátok a kokót, bazd meg! És a, izé, és a széles Gábor finanszírozta, úgyhogy hagyjuk ezt a témát, az meg a izé... Egyszer történt összesen, és megbeszéltük, hogy másra nem tartozik. De én most kipopáztam, na ezért lennék szar szabadkőműves, mert mindenki kipopázok, egy protcsután már mindenki kipopázok. Túl szabadkőműves! És itt... Ez... A szabadkőműves izé. a, a. Szabad ellen, aki kívül van, tehát aki fel Aki fel az. Nem, az nem szabad. Na, és akkor is, hát onnan a hölgyek mit de szar volt, de rossz volt, nem ez finom, túl finom volt nekik, hát ezeknek. Hát, na, legyünk mi is taladicionalistak, nézzük le itt a a söpredéket De ez amiről a font beszélt, hogy a, a jobb oldali értelm is egy kicsit így túlendült a klasszik nacionalizmuson egy ilyen, ilyen feudális, nem csak feudális romantikáról van szó, hanem ilyen brutál elitizmusos minden irányba, az az az utcán is abszolút érződik, tehát ami ugye 4 k Elég sok szerencsénk volt találkozni úgynevezett állampolgárokkal, ami, ami, ami mindenkinek elég sok megreszkodatásokat a gyémételseink közül. A szülapolgárban. Az ütőbiekben. Na ez az Re... a <gül> bár. de tisztban. Ez... A, a... a populista baló igen. igen. igen. igen. a populista baló! Arról beszélek, az a. Sújtó tömegekkel tudjuk, így tudjuk, bazd meg van a szemben mindannyian ettől szemben! Az az izgalmas, mindannyian ettől szemben jut az két mutató esetleg másokat szopadtak ilyesmivel! Az az izgalmas különbség, hogy amíg az ember csak valami civil mozgalmat vagy értelmiségi klubot csinál, addig pontosan olyan emberekkel ismerkedik meg egyfolytában, mint ő maga. Abban például, hogy pártot elkezd csinálni, annyi embernek kezd el idegesíteni az arcát, ő meg annyi emberrel kényszerül találkozni, akkor tegyen meglepően sokféle emberrel találkozik a társadalomban, ami tényleg egy meglepő élmény fom neked rád is rád félni. Most a... úgy beszéltél, mint egy politikus, ezt kell elfelejteni. hogy egy megdöbbentő mennyiségű királypárti ember van. Tehát az, az, az hogy a a nevében az van benne, hogy köztársaság, hogy milyen köztársaságot akarunk. Mi azt mondtuk, hogy ebben aztán semmi provokatív nem lesz a világon, és megdöbbentően sok embernek provokáció. Egyébként a legtöbb királypártiban én a Békes megyei lakótelepen találkoztam. Tehát, hogy ott lakik az arisztokrata elütt köztudanásunkban. Ó buda, ó buda, ó budai buda, polgárok! Gróf... Hát gróf, de, de, de, de, gróf... Megyeri Békás Megyeri. Nemzetes és vitézlő Békás Megyeri... Békásri STH-val... Megyeri Ezef László vagyok. Megyeri Y. Dupla Y. Békás... Megyeri... Békás Megyeri... <gül> Békás Megyeri <gül> kedves, kedves... Márki... Ön... ön is Békás Megyerről... Várja a gép... A gépbegálóban... Röntjálom... Parancsoljon kérem ő! Ah, ah, mi királyságot akarunk, mert az én édesapám, még egyike a livben, és a gyárukba, a, a, a kikófollagon a leesett a gyűrűm a Habsburgokkal támogatjuk a legitimistákon, hogy békás megy erről. Na hát körülbelül ez! <körül> az meg, akik, a kibaszott békákról nevezték el, a megértődjéknek bazd meg. Mocsár, meg! Ez egy mocsaras, rudé! Ez egy mocsarás. Ez jó a pozványban bazd meg! Abszolút, a Azon... taposzás. Király a király bazd meg, előtt jól, ah, azt így basszott korva is. Cutykos fejét újra! <gül> nah, abocs, lezett, nem chert, nem ha mocsárója, hanem most a léka mellett ott a király! De várjál, hát milyen már? Ez bazd meg? Itt egy komcsi bazd meg, aki nem es, sót vannak az arisztokraták, akik meg békás megyépp roli igen, a a a a a Mindenki mindenhova csapkod de Össze-vissza senki nem tudja, hogy a globalizációt kell a nyakánál eltalálni! Egy nagy És akkor minden jobb lesz! Jobb így! Nem, a... én de, én ez, le, ez, le de ez tényleg így van! Nem csak panel tényleg így csak van, és ez nem nyáltató Magyar társadalomban. De hogy, és ez a, a másik egyébként viszont egy érdekes, meg viszont szomorú dolog, hogy a, a mostani közelapottakkal kapcsolatos mérhetetlen frusztrációt ezek az emberek úgy adják meg, hogy tulajdonképpen akkor lehet a korrupciót felszámolni és megoldani, hogyha újra király lesz Magyarország trónján akkor ez az egész ilyen pátvirző, meg olyan hát, meg minden. Nálunk nem lehetetlen. lop! A király nem lop! De az a durva, hogy ők nem, ők nem royalisták, ennek a szónak egyébként van értelme? Mi... parti jelent magyarul. nem, magyar, magyar, magyar, Magyarországon. Igen, Igen rab, Köztársaságot a rab, rab, rab, rab, rab, Magyarországon, meg, jöttem, Magyarországon én, A Magyarországon rab, rab, rab, rab, rab, rab, ha kell, rojalista vagyok. Mit jelent ez? Á, hogy Magyarország legyen olyan, mint Dánia, amelyik királyság? Vagy hogy Magyarország esetleg legyen olyan, mint Svédország, ami szintén királyság. Jó, ez a royalizmus olyan szörnyű! de hogy is nem a királyról van szó, ezek feudali, feudalisták. Ezek nem pusztán rojalisták baszod. Royalistának lenni az de egy nagy dolog. Én majd holnap megalapítom a royalista pártot, csak adjatok össze, az meg, mit tudom, én, félmillió forintot, de menj el, a fasságokat, és kész. Royalista, de én vállalom, basz meg. De komolyan, meg, Én ennél az Áder Jánosnál, Jánosnál, Jánosnál meg, a meg jobb egy spitpálnál, az egy jó komolyan. És a reality show is basz meg, ráadásul az, az is így van, hogy összekovácsolja az országot valamennyire. Amit így, amivel így körülveszik az egész királyi lófasz. És így már már, meg, tehát hogy. E és különben meg ugyanannyi történik. Tehát, hogy így legalább nem ők választanák a köztársasági elnököt. meg így azt is a kormány adja. Úgy meg hát lenne, bazd, hogy így születte valaki, ha -ha, vagy jóvá hagyja a tördét, vagy nem. Tehát így, így esküszöm, bazd meg, hogy így Dánia, vagy Svédország nem kell a királytól fosni. A király az nem harap, ezek, az meg feudalizmust akarnak újra. ami a nemzet nem fér bele, mert a nemzet az egy... Az, tákolmány? az egy modern képződmény. Egy, egy modern képződmény. Ezt mondják a tradicionálisták. Igen, de egy modern képződmény. Modernitás hozta létre a nemzetet. Ez nem is egy olyan régi dolog. De szerintem is egyébként a nemzet az előbb utóbicét fog oszlani, A meg a Rákóczival, meg az összessel, amit mondasz. Csak a, a, a jövőben. Tehát, hogy így szerintem én is... A nemzeti ebből nem visszafelé kell lépni, nem oda kell visszalépni, nem majd annak újra kell szerveződni Nem módon, ahogyan tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. az tudom. Nem nagyon, Nem a Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem Békes megyeyeriek, bocsánat, feudalizmust akarunk és királyságot, visszamegyünk jobbágynak. Önként és dalolva, a jobbikosok többsége, mi vagyunk a jobbágyok. Kezdjük el ásni, kapálni, a izét erdőt írtani, izét a paragot bele felszálltani, bevetni, izét, mi vagyunk a jobbágyok. Vagy meg, volt egyszer egy kurva érdekes élményem a Tilos rádiónál. És a Tilos rádiónál lipsip, izét elképzelni nem lehet. Na ezért, egy sörözők beszélgetek a gondnokkal. Így Csávó, együtt jártunk kultúra-antropológiára, ősi tilos rádiós, ott már bútor darab. És mondom, bazd meg, te, te figyelj, sok itt a zsidó, tényleg? De azt mondja miért, én mond, hát mondom, bazd meg, én, én ilyen régi, jobboldali családból jöttem, a nagyapám, a nagyapám, egy csendőrtisztót, hát a faszom, tudja én ilyen rossz társaságba keveredtem, és te Talajpán mi képes, meg. Az egész családok kitelepítették őket a kompcsik. Mi a faszom? Ott ültek többen. Megkérdezik. Ti, honnan? És kiderült baz hogy tíz emberből kilenc baz meg ilyen hortista, meg a faszom, tehát ilyen, ilyen korva jobb és Sem, érted? Egy száz zsidó sem, meg egy szár. Izé. És aranfurra, hogy ugye akkor meg a jobb öreg között, meg bassz meg kádárista leszármazottakat, meg zsidókat, meg a faszom, hogy ezeket látok. Tehát milyen vicces ez, de ez valóan szép. Tehát nekem ez, nekem ez poén. Na, érted? A társadalom szövetét azt nem lehet felülről sem pénzzel, sem géppisztollyal felülírni. Csak így izé, tehát hogy, hogy mondjam, a, a struktúra az, az csak így. Az nem egyszerves, az nem egyszerves valami. Az nem úgy búriázik, ahogyan a társadalom, ahogyan a létezés. Tehát a, a struktúra az nem tudja pontosan körbevenni soha ezt. Ezért mindig mindenhol minden igaz, egyszerre, folyamatosan, és csak a nagy csak a nagy számokon múlik, hogy mi van és mi nincs. Meg kell nézni, és egy ilyen 84-16-ra már azt lehet mondani, hogy igen. És így egyszerűen a világtermel, a valóságtermel egyfajta ipaszázalékot, és ki Ez már a por, semmi egy kicsit elvonatkoztattam, jaj, jaj úristen, Egy kicsit elvonatkoztattam, bocsánat! az előbb nem ment az elvonalkoztatás. Mondom azt, hogy ha lépsik a Szent Koronát szidják, és a hajna, hogy a nem a Szent Koronát, nem, nem értetted, hogy az csak egy párhuzam volt, tudod, elvont, absztrahálás, művelet, logika, hisz. nem a hogy nem szidják a szent az a kis János sajt, nem szidják a Szent Koronát, és most meg az meg átalakul, itt meg. Egy mit tudom én filozópterén? Na, ez, ez szerintem matek. Ja, értem. Hanyas voltál? Fubaz meg. Képzeld el. Voltál, ér, én. Két, két hónapon keresztül kellett tanulnom, hogy átmenjek az érettségin, és rögtön hármast írtam, bazmeg. meg. Pedig nem ez volt a cél. Kicsit szalis is volt, mint amikor így az ember túllő. És így ezt nem akartam. Tehát így, így a hár, most így hármassal az olyan bazmeg, mint az ezüstérem az olimpián. Tehát vagy nyerjél aranyat, vagy bronzot. Az ezüst a szopás. Tehát én állítom, hogy a bronzérem jobb, mint az ezüstérem. Most itt ti lehet, hogy azt gondoljátok, hogy az ezüstérem az jobb, mint a bronz, hiszen az a második. De ez nem igaz. Ezüstöt nyerni a szopás. Bronzot nyerni az fasza. A bronzérem az azt jelenti, hogy odaértél. Az ezüstom az azt jelenti, hogy nem értél oda. Ezt nem értem. Jó, jó, jó! Eljebről a kezét az, aki ezüstérmet szeretne nyerni inkább! a kezét az, aki bronzérmet szeretne nyerni inkább! Ne rohadj segni! Hogy ezt Na, tersi, a basszák a dolgok! Ez a basszák! Hát persze! Hát persze! Hát persze! a persze! Hát persze! Hát persze! Hát persze! Hát persze! Hát persze! Hát én Előzzünk, viszont azért mégiscsak meghívtunk egy szerencsétlen embert, akiket belefolytod a szót rohadt geci az meg Kérdezzük már meg őt, a baloldali nacionalizm... Miért vállalta be a 4 De azt nem mondd, bazz meg hogy én tanácsoltam nektek. Miért vállalta be a 4K a baloldali nacionalizmust? 4K nem vállalta be a baloldali nacionalizmust. Kurvára bevállta, ott volt bazznek Kossuth, Petőfi, Tácsis Dózsa, Kossuth címer, minden, ezzel ezért te korábban. Aztán később a svangy oké, de előtte meg azért normális dolgokkal is, tehát ez a... Miből jöztem a Svangy? Ööö, Ez a jó hogy még. ebben a a nacionalizmus, az félreértető szó. Patriotizmusnak nevezük ezt a gondolatot, hogy ne legyen félreerthető, bármiféle ilyen náci gondolattal. A... Hazafi patrióta hazafi. Na, így hát, van, de, van, de maga, maga, maga. Ég, bocs, még teszek egy kitérőt. Csak a, még egy példa arra, hogy mennyire teg túlendult így a jobboldali közbeszédés. Itt nem csak azokról van szó, az, akik írják ezeket az újság meg tanulmányokat, hanem azokról, akik ennek így a hívei vagy fogyasztói. Szóval mennyire túlendult egy valamilyen feudalisztikus valamibe, a, Ahogy így készültünk erre az idei évre, a 4 van elő elővettük a dózsát szimbólumként, mert ugye most van az 500. oké felkölésnek mi azt hittük, hogy ez igazából ez nem nagyon fog ilyen nagy kedélyeket, szóval ez nem lesz egy nagy duranás, igazából kicsit ilyen közhely, dózsa, még mindig rengeteg köztér van róla elnevezve, állnak a szobrai, ugyannyira annyira nem feszegetik a az téma, az úgy, de az, az indulatokat, eset, már nem indulatokat nem bát, De indulatokat azt gondoltuk, hogy nem fog kiváltani a dolog. Szóval engem őszintén meglepett, hogy emberek ezen hogy teljesen kiborultak hogy a hogy meri elővenni a Dózsát, mert mint egy jobbos emberek, és előjött az egész ilyen, ilyen tradicionális ilyen királypárti történetírásnak az összes izelyes salamja, hogy a Dózsa hogy volt egy bűnöző martalóc, aki csak személyes sért egységből ilyen privát bizniszként kirobbantott egy ilyen népfelkelést, és hogy az egész gyakorlatilag egy ilyen irracionális pusztítás volt, és különben is amiatt bukott el az egész magyar királyság, Mohács is a Dózsa a miatt volt. Ma a békás megyeriek fölvázaltak e, <gül> az. Így van, és ez az egész olyan sztorit, amit, amit még tényleg a régi a feudális történetírás rögzítött a Dózsáról, hogy ez tulajdonképpen tényleg egy ilyen gonosz bűnöző volt, nem voltak semmiféle társadalmi céljai, és egyébként is nyilvánvalóan Mohács az egész miatt volt. Azt így felmondták kommentelők is, a, a, a, mint egy tudni mint egy, egy, egy tudnivalót, amit hogyhogy hogy nem tudom 4K, hogy ez egy köztörvényes bűnöző volt. Ami egy, egy meglepő dolog olyan volt, mintha egy kimaradt volna mondjuk mindez, amit az utóbbi 200 évben a történészek feldolgoztak azzal kapcsolatban, hogy mi történt 1514-ben Magyarországon. A ez, ez, ez, ez azért volt meglepő, mert a, a farma far elég perverz ahhoz, hogy olvasgassa azokat, akik tanítanak az Attila király főiskolán, de hogy ezt ne leszivárog azokhoz az emberekhez, akik vívják az internetben trollharcokat. Na, egyébként, uh, szóval ez, uh, hogy is mondjam, tehát egyszerűen nevetséges, bizarr, valahol vé, nekem vérforraló, tehát bicskanyitogató ez az egészet. Tehát, tehát hogy, és tudod, tudod minek tudom be ezt az egészet? Mélységes gyökértemenségnek. Tehát ugye én kaptam egyfajta hazafias családi tradíciót, érted? Tehát bennem van egy nagy narratíva. Ez nem azt jelenti, hogy amit én családból kaptam, az történetileg is helytálló. Tehát azért a Habsburgok sem voltak született, ördögök, tényleg csináltak itt jó dolgokat is, infrastruktúrát, meg azt tudja. Egyébként többségében egyébként, hogyha megnézzük a balanszot, azért több kárt okoztak, mint haszma. Több kárt okoztak, és rohadt geci szemetek voltak. Egy-két A eltekintve. Izé, és hogy és, és a szabadságharcosok sem voltak, azok a tiszta hófehér, izé a tenkeskapitánya, meg mit tudom, én nem szóval ezen a szinten van a történelem, világos, de mégis van egy ilyen, hogy is mondjam, tehát van egy ilyen nemzeti hagyomány. Egy hagyomány, amit én hazúról megkaptam, érted? És azt vettem észre, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy így a, a rendszerváltással ez teljesen felvomlott meg az internettel. Tehát az internet, egyébként korra érdekes az internet, ott bármi fasságot valaki megír, akár poénból, azt tudja, hogy sokan el fogják hinni. Hát most megírom holnap baz meg, hogy összeesküvés elmélet, na a magyarok erre kurvára vövők, értezetesen a de Mátyás király zsidó volt, az meg, mert nagy körbe orra volt, és az olaszoknak akart eladni Magyarországot, akik egyébként szintén zsidók, az olasz városállamok mind zsidó volt, egy bápai zsidó, az tuti, meg, hogy itt elhinnék, többen, érted? elhinnék, elképesztő a butaság! Tehát olyan szintű, az, meg a szellemi lezülés, hogy az, meg elképesztő, ez az egyik, a butaság! Nagyon alacsony színvonalú az oktatás, nem ismerik a történelmet, az interneten minden fasság fönn van, és amit elolvastak, és valami megragad bennük, valamit, akkor azt elhiszik, Berekev, a második meg ez a gyökértelenség. Tehát érted? Tehát ez a családból nem hozott semmit, a szerencsétlen panel proli, ilyen telepízi. Kádárkorszakban jó, még jobb volt, most szídják az egészet, a kapitalizmusra nem tudnak mit kezdeni, nem bírják ezt feldolgozni, hogy vesztesek, és akkor ezt a gyökértelen társaságot beszippantja bármi. Bármi! És ilyenekből lesznek például tradicionalisták, érted? Gyökértelen lakótelepi prolikból, akikből semmi, az apjukat már nem tudják, hogy mit gondol, és elolvassák ízé László András, meg Baranyai, Baranyi Tibor Imrét, és a szell Lipus a kedvencem a kurucinfónak, a, a tradicionalista, akik kuruc, kuruc, értitek, a kurucinfót a kurucokról nevezik el, erre egy lobban círogat oda. Szóval ez, ez, ez, ez is vába az meg milyen, és akkor ízé elolvassák, és Köszönjük, a ilyeneket írnak bazd meg a lipus zsolt, leírja, írva, Ír van orbitális fasságot bazd meg, ilyen félalapapapét a fasz, bazd meg, és akkor ő ott a tanár úr, mert, mert értelmiségi nyelven beszél, és akkor jobb derek írják, hogy milyen sokat a pont Dózsáról írt egy ilyen gyalázkodott cikket, meg Tácsics is, milyen sokat tanultunk a tanáróltól 40 éves kommunista agymosás, az mi a magyar történelme a tekész másként üzen... 40 éves kommunista agymosás. Hát az meg a monárhi alatt már ezek hősök voltak, a horti rendszerben is hősök voltak. De hogy aki Petőfit meg kosultott, meg tárcsacsa, csak kommunista, mert a kommunista agymosás van pusztán leírta azt, hogy azok árulók voltak, mert árulók voltak, és a. Ők nem voltak királypártiak, és meg a bogár professzor úr, a világ zsenie, még idegen szavakat is használ, és akkor leírja, hogy a 48-as forradalom szabadkőműves össze. Mi az a szabadkőműves? Nálunk volt a Józsi, de a cigány volt az, meg azt, felazott falazott valamit a vakóokban állal. Érted? Tehát művelhetlen primitív állatok, és gyökértelen senkik. Érted? De, az, de ez oké, okay, ez mindig volt. De hogy baz meg, ez a hazafiság. Ma már, érted? És a pusért ez nem érintem, ez is egy gyökértelen, fasz, baz meg, egy kedvercs, egy korcs. Egy korcs. De én magyar vagyok, baz meg. Én az apámtól kaptam tradíciót. Nekem ez tényleg rossz, hogy valaki rákócit gyalázza. Nekem ez rossz. De ez egy jó a tradíció, ami rákócit, de jó a tradíció. Rákócit, hogy ami tradíció. Hát, ami Rákóczi megelőzte, az volt a tradíció! Te hívod ezt tradíciónak? Hát ők a tradicionalisták. fasság, amit mondasz! Egyébként Rákóczi nem akarta a királyságot megszüntetni, hanem a magyar nemzetet akarta a régi aranybulla jogaiba e, visszaélni, szóval. amit első lipót megtagadott, tehát nem ismered a történelmet, ezt már megszoktam tőled, mert aki óvó végzett, arról ugye tudjuk, hogy annyira nem ismeri a történelmet, de így szeretünk, Robi! Csak ugye oda be, amihez értesz is, például a por, meg a capor, meg a benszínber, meg a porno és a kábítószerek, de most a magyar nemzet sorstragédiáról szó, és inkább a vered ellentéten tisztább származású kollégámmal adnám át a szót. Na, mit -e ez, mert eddig belép folytotta a puzsé, de legalább hozták a a magyarban <laughs> Ennyi volt a hozzászólás, barátom. Hát ezt nem akarom elhinni. Hát akkor inkább a négy nap egy könyvelő életével olvasnak. Hát De a hogyha a... ilyen rasszista geci vagy, akkor miért kurtad meg a zsidóbuxát, és utána miért, csinál, miért, miért szült neked, bazd meg egy fél zsidó kölyköt? Magyarázd már el nekem, Ricsi, mert ennyire a mai tisztaságra, ha már ebbe így belementünk. Jó, elmagyarázom. De Te kérlek! Hát akkor hagyd mondjam el. Jó, a nacionalizmus nem azonos a rasszizmussal, tudod? JA! Jó, ja, hogy így gondoltad át! Sziasztok. Ja, így oké! Okay. meg Még veled a zsidóval is haverkodok, és együtt az meg pedig nacionalistának tartom magam. Érted? Nem csak izé, nem csak a volt feleségem. Egyébként, ha már személyeskedünk, nézzük már meg, hogy ki hívott az anyja fél óránként. vagy mindig egy Puzsér mellett ültem az autóba, fél óránként hívta az anyja. Érted? Emiatt most már fájjon a Hajdú Péter feje. Na, nem evezhetnék vissza valami. Nagyon bonyolult. Ez nem élveznek a, a psihémen belül, de hát most ezt. Hagyjuk. <síns> ez nem arról van de szó, hogy... egy fontos kérdés, ez nem feltétlenül csak egy elvont értelmiségi kérdés, hogy az egész, nem tudom, volt legalább 150 év, amíg a nemzet tudat. Az összeforrt, nekem és az egészen nemzeti projekt, az összeford a társadalmi haladással abban az értelemben, hogy a lehető legtöbb embernek legyen joga, politikai joga, és a lehető legtöbb embernek legyen egy emberhez méltó életei, gazdasági olyan rendelkezése. Erről szólt, 48 is, az nem csak egy szabadságharc volt, hanem egy társadalmi forradalom is volt az akkori nemesi osztály ellen, az én őseim ellen. Erről szólt mindig az egész nacionalizmus, erről szólt Franciaországban és a francia forradalomban született meg ugye maga a nacionalizmus. Erről szólt az egész történet. Nyilván a marxizmus ennek egy teljesen új csavart adott, a baloldal ebből a szempontból aztán lemondott a nacionalizmusról, és most meg a jobb oldal meg van, hogy teljesen más történeté feszíti át. csak még de amikor a nacionalizmus átment faj a 20. század első felébe, és átment rasszizmusba, még akkor is őrizte ezeket a dolgait, tehát a fasiszta Szország, az is egy társadalmi forradalom volt bizonyos értelemben, és a harmadik hát birodom annyira nem hozok, hát ez de a, a, a, a, harmadik, és a harmadik birodalom és egy etatista állam volt ahhoz képest, ami előtte volt, népjóléti intézkedésekkel, stb. Ezt a modern jobboldal, de az egész nyugat-európai jobboldal is, nem csak az Orbán Viktor meg a vonagából, ezt ezek a gondolatot abszolút elengedték. Ők a nemzettudatot, egy kőkemény elitista, egy kőkeményen kirekesztő, mert a magyar embereket a, a boldogulás lehetőségéből kirekesztő időgével kötik össze, és ez nyilvánvalóan teret nyit azoknak az embereknek, akiket a FAM szeret olvasni, akik egyfajta ilyen nemzetek fölötti erikúzás világrendben, olvasni, világrendben. hisznek. Ez egy elég fontos változás, és nyilván azok, Kérdés, hogy van-e itt a baloldalnak bármilyen ö, mozg ö, mozgás lehetőség, hogy ezeket a gondolatokat, meg ezeket a hősöket, meg szimbolumokat vissza Mi ne hogyha például mondjuk a baloldal, na nem az msp re meg egy ilyen hihetetlen hitvány, tróker, korrupt, gusztustalan, undormány, izé, söperedékre gondolok, ami a parlamenti baloldal, de mondjuk lenne egy új fiatal baloldali, én a négy egyébként ezért bíztam, csak ti is korumpálódtatok, már, már, már nem anyagilag, hanem, hanem, hanem fasságokkal kezdtetek el foglalkozni. Tehát, hogy 20 izé, huszadlagos problémákkal, ami elektronikusan tényleg a robkocsmák értelmiségét szólította meg, de a robkocsmák értelmiségé, hát például a spanglizás baz meg. Tehát a... A, a, a, rom, a romkocsmáknak az értelmisége, az meg úgyse szavaz a 4K-ra, az meg, az, az másra szavaz. E, mert azért mert te jár jársz szívni, és nem pedig, bazd mert lakótelepi lakásban, hidd el, hogy lakótelepi lakásban is vannak emberek, bazd meg akik szívnak, csak a test meg kell a haverjaid, de a romkocsmákban de az nem, ez, ez, ez, nem úgy van, hogy ami, amit én látok magam körül, az úgy van a világ. De annak idején is megkérdezték 1993-ban a Boros Pétert, hogy mi lesz a választáson. És mondta, hogy lényes MDF győzhet! Kérdezték, a hol az hogy de hát az előrejelzések, olyan előre! És így végül is hát így folyamatosan leszopott az MDF, és így így, így így kétharmaddal nyert a minden más. É, a Fidesz nem beleértve de, És így izé, és, és, és így izé állt a csávú, hogy így nem értette. És így mondta, hogy ő, nem, ő, ő tényleg nem értette, mert ő mindig akkor járt az országból hogy bejárt az egész országot, mindig MDF gyűléseken volt, és ott mindenki MDF-es volt! Ő így mondta, hogy az egész ország mdf -es. Végezet, voltak előrejelzések! Éltem már, mindenki ront kocsmában szívben a famoc szív, én még nem szívom az meg. Jaj, Bocsának. de az a úristen az meg, Tesszí, hogy nem szakad rád, lua, hogy olyan rúha. Rád a menyezek, kábítószerek, két utazók eszi, de Úristen, ne nem az a dom úristen az a, hogy a kockárdában az meg Az darab, a legnagyobb szemüveget, legnagyobb szemüveget, úgy mondja, hogy nem szívsz. Úgy mondja, hogy nem eszel bármit hazudhatok? Igen. Hát csodálatosan, helyvallomásnak voltunk a tanulit, abszoljuk meg! It's ha, Magyarországon ahogy nincs egyetlen vízja a coming a videót. Egészen elképesztően félre az a pont, amikor a 4K kitört abból a középosztályből és értelmiségi közökből, amiből mozgott, az pont a legalizáció volt. Mert füvet nem a romkocsmákban szívnak csak Magyarországon, mert de mindenhol a szívnak, szívnak, szívnak Magyarországon. Ez egy 10 évvel ezelőtti állapot valami úgy, a korodnál fogva Hát Dehát, hagydolásul, a hagyalású. Hagyalású. Nem a budapesti liberális elit szív. Füvet, mindenki szív, tudom, sok van Ez világos, ez, te ez teljesen világos, de ez mégis egy olyan téma, ami nem szava szavazati mo mozgatóerő. De hogy, ne, hogy nem, dehogy nem, dehogy nem, sokkal jobban megfogt őket, mint korcsút meg. Annyira beleszorult a fejed a 20. században, bazd meg, e -e. hogy nem tudsz kituppanni belőle, baz meg. De hogy egyszer vagy kiút belőle a 20. századból, egyszerűen így fölpármul majd egy teljes jövő! Tök más világ! Tényleg, majd meglátod, csodás lesz! Csak oda... Hát ahol ilyenek vannak, mint értetlen, van valami... Nem akar csodás lesz! Értetlen, Értetlenkedve értetlen, mondod. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, értem, okay, okay, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nélkül. Tehát... Ö... Az, hogy a magyar nacionalizmus átalakult az utóbbi években egy ilyen feudál nosztalgiára, egy nagy feudál aminek az egyik extremitása, a tradicionalistáknak a megerősödése, és bejutása a jobbikhoz, de szoft formában érted, tulajdonképpen elkapott mindenkit, a királypárti, meg középkor kultusz, meg a lópasz. Tulajdonképpen ugye a lipsiknél meg van egy ilyen, most oké, okay, hogy van egy hungarofóbiana, tehát valljuk be őszintén, hogy, hogy igenis van bazd meg egy izé. Tehát ott van, hogy senkiben nincsen publia, ha senkiben nincsen publia adj entrévány szemben, de nincsen adj entrévány szemben vagy kosztolányi rezsővel, ha ez a publia, és nincsen, hogy adj entrévány Elfelejtették teljesen. Azért, lehet, ára, a a meg, le, az, az, azért nem az meg nem lehet elfelejtelni, nem lehet írni. Fuzsi, érte ki. még indexet se olvasol, nem, hogy szép irodalmat meg izéd, politikai tanulmányokat, bazd meg. Te a legutolsó adit, a, a, a, a a étenem, adit is olvastam. Művelőd, én annyira, én annyira képen vagyok, hogy a legutolsó adit is olvastam, bazmeg. Már előző életedben. Már ebben az életemben, bazd meg. Igen, yeah, magyar szak, tudod? <tud> mert a múltkor felolvastam neked szerintem. Csodás, köszönöm, köszönöm, köszönöm, hogy felolvastad nekem. Na, tehát visszatérve, érted? És akkor itt marad a magyar forradalmi és szabadságharcos tradíció teljesen parlagon. És ez ad, ad, ad, adja magát meg, mert igenis, akárki akármit mond, én nem értek a Robival egyet, Magyarországon iszonyatos a kiéhezettség, az ideológiák, és az eszmék, az értékrendek, és az, az ilyen dolgok, és a szimbolikus politizálás felé. Nézzük meg, hogy a korrupcióért mennyit tüntetnek, és bazd meg egy... Zászlóért, meg horok kereszténnek a, a két. De ez a kettő, hogy egy éremnek a két, két, két, éremek éremek két, két oldala. Magyarország, a kettő ugyanannak a az éremnek a két oldala. Neked. A szimbólumok és a korrupció ugyanannak az éremnek a két oldala. Nem érted? Nem. A szimbólumok az a felét néző oldala, a korrupció az meg az ő feléjük néző oldala. Ugyanannak nem. a rendszernek. Jó. A, pont a lényeg, hogy a az, az, az egész szimbólumokat, meg az egészet ideológiákat, meg eszmerendszereket, és mondanék együgyet. És azt az együgyet most meg! a korrupció megszűnne. Mert nem lenne az meg, ne, ne, ahogyan, ahogyan nem lenne az egyik oldalról nézve ideológia, idea, úgy, csak egy ügy, úgy a másik oldalról az meg nem lenne csatornája a korrupció. De én nem erről beszéltem. Én arról beszéltem, hogy Magyarországon a politikai piacon van ennek keretje, és ő beszippant, beszipp... az jó? Beszippant mindent, bazd meg! És... Freud a az azt korrupcióra! Hogy a spangli a spangli Na maradj már egy picit kusba Robi, egy picit, csak egy picit maradj kusba. Nézdjét, a spanglival, azzal több ember, tehát nagyobb vitták meg egy is sem. Bazd meg, a jobbik nem ezt csinálta. A jobbik, nekem egyébként a legjobb, tehát jó, az eszményik nem, de kibaszott kurva jól csinálták, érted? Tehát ez, hogy izé alulról, érted? Gyurcságy csinálta meg velük egyszerűen, mindig is ott álltak bazdbe, az az és így elkezdett emelkezni alattuk a föld. De itt tényleg a gyurcságy az egész bazdek 2006-ban, ahogy történik az, meg, az igaz, meg, így gyakorlatilag ők ott álltak bazdek, és így folyamhatta őket ott meg valami. Nem igaz, nem igaz, a szélső jobboldalon, egyébként már a Csurka is elkezdte, csak az délánt csinálta, egy 20 év, komoly, iszonyatosan intenzív, sok munkát belefektettek konferenciák, népfőiskolákba, az meg, izék összejövetelek, és az ideológiát, és a történet, most tök mindegy, és a, a nemzeti minyítószokat, és a könyv a szóval hogy mi a könyv és, és a picsába már után elmondhatod, és a könyvkiadás és a izé, érted? Ez nem úgy megy, András, ez nem most neki beszélek, ez nem úgy megy, hogy bazleg két hónapig próbálom a kosútot, hát arra, hogy nem reagálnak meg, és akkor inkább a spangli, ez nem így megy bazleg, ez évek hosszú munkája. Érted? Konferenciák, izék, történészek, megkeresni, cikkek, blogok, a FASZ tudja. érted? Ahogy a jobbik csinálta. És a kuruc a legjobb példa. Átvették, átvették a magyar narancsáltal Magyarországon a 90-es évek elején a rendszerváltás kormány 89-ben behezvetett gózó újságírásnak a a az, az eszközeit, és telítették szélsőjobbos tartalommal, érted? Ezt kér, tehát ez kurva profi, tanulni kéne inkább tőlük, érted? Ki van? Jó, de, a ja. soknak a tradicionális tönkre teszik őket, de hát Istenem De most ezt te olyan gondolod? Hogy menjél a befolyásos o, o, o. kaszt? Te tényleg így gondolod? És akkor ők hogy fogják tenni a magyarok magyar jobbot? Aha, ja. Na, de akkor én mert meg, ameddig alapvetően fantáziál arról, hogy hogy működnek ezek a dolgok, meg hogy működnek ezek a pá a tapasztalatunk, és csak tapasztalatot mondok, az az, a fű esetében is úgy működött, és úgy működik a fű téma egy ilyen pártnak a kommunikációjában, és bocs, hogy ilyen steril dolgokról beszélek, hogy egy olyan csomó ember, aki a fű miatt hall először valamiről, erre felkapja a fejét, mert ezt egy fontos ügynek gondolja, utána utána néz, elolvassa a programot, és elkezd értekelni. És én rengeteg ilyen emberrel beszéltem, aki ezt elmondta, hogy alapból nem igazán foglalkozott a négykával, vagy nem is hallott róla, a fű miatt hallott róla, utána utána nézett, és rájött, hogy ez nekik tetszik, meg egyébként is, amit mondunk, az Yeah. <laughs> vannak nagyon e ilyen nagyon ilyen eszméletlen szemletes példák, például, miután beálláltunk a legalizációs témában, megjelentek olyan arcok a nékekül, akik korábban soha nem voltak jelen, és akik jöttek a különböző pogács az voltának a feltétel nélküli alapjövedelről szóló előadásába, itt a Blahalúzat télen a műszébe, voltak ilyen nagy kigyúlt cigány srácok a Tobbermanjaikkal, akik szinte én ilyen négykások lettek abból a szicsó. Akik... közgazdasági jött a Tobbermanos. Így van, így van, mivel. mivel. A fű, a fű miatt odafigyelt, felfigyelt a négykára, és akkor utána elkezdte, elkezdte érdekelni mindez, ami mögötte van. És azért nincs igazad a jobbikkal kapcsolatban, mert a jobbik se úgy működött, hogy aztán mindenhol az árpánysáv megdobogta a szíveket. Vagy ott volt egy nagyon fontos téma, a cigenbűlözés, és aki úgy érezte, hogy ez egy a fontos az probléma az Magyarországon, oké. az egy elkezdett el, most én, én a kérdésebb, Én nem ezt, ezt mondom, mondom, én. Én ezt mondom egy, egy új politikai pártnak vagy mozgalomnak szerintem... Csak, én csak ezt mondok fel, fantáziálsz a ez nem így -e? működik. Van egy 20 ángéves tapasztalatom. Három pillére van, érted? Az egyik, nem régi korrumpálódott papák. Ez oké. Okay. A másik, olyan témák, amik tényleg baznak, meg, húsba vágóak és mindenkit érdekelnek, tehát a Jobbiknak a cigánybűnözés, tényleg Borsod megyélbe bazd meg, ott van a izé és fél a néné és mit tudom, oké, okay. ismert. A harmadik viszont igenis bazd meg az ideológia, meg az eszmerendszer, ami viszont kompatibilis a napi problémákkal, és még valami, és erre most jöttem rá, olyan ideológia, és ettől bukik a puzsér, meg ez az egész új Balos lófasz. Ez a ez, a, ez a ez az idea, az nem működik. Tehát Magyarországon észrevettem, hogy nem működik az, ami nem magyar téma, és a magyar tört, nem a magyar történelemhez kapcsolódik. Tehát mondhat, hogy mondjuk például egy boldog, mert ide, hogy. A dél-amerikai, egyébként nekem kurva szimpatikus cuccokat, ki a faszomat érdekli, behozhat itt, mit, érted ezért nem működött itt a proletár internacionalizmus se, ez nem működik. nem működik. Magyarországon valahogy van egy olyan, hogy a magyar témához az egyetlen egy ideológiai elem, ami a mai hivatalos, által egyébként mélységesen lenézett bal oldalon megmaradt, az a sérültség ami érzelmeket mozgat. Rionos érültség igaz, Rionos sérültség. Egy ilyen most a bal De Hogy a bal oldal az meg a, az De az a durva hogy vagy a, a, a holkauszi érültség, értleme. a helyi társadalmat ejtette érzelmileg. Hogyha érthető. már. E, Tehát e, hát a félúj ember ez a kvázisidó volt, lehet, nem erről beszélünk. Csak ezt hozzáfűzöm. Tehát így nem pusztán van meg egy holkauszt túlélő családokról beszélünk, hanem olyanok is, akiknek soha volt semmi. Erről beszélek, az maradt az egyetlen ideológiai ez a baloldal, a, baloldalom. a Mert a baloldalon már semmi nincs ezen kívül, de semmi, de abszolút nulla, nulla, Ez semmi, de semmi, semmi, érted? És ezért bíztam a 4 hogy csinál egy olyan baloldat, hogy van va valami van meg, valami Szerintem van. Szerintem nem egy új baloldal kell csinálni, kell csinálni valamit és az majd baloldal lesz. Az, hogy mi volt, hogy ez a legnagyobb tévedés, hogy így újra kell, újra a valami újban, tehát így pont az a lényeg, hogy a, a, szerintem le kell rombolni a politikus és a civil közti gátokat. És ezt úgy lehet lerombolni, hogy egyszerűen semmi más nem vagy, mint te egymagad, aki egyetlen egy ügyet én én én, én, az, én azt gondolom, hogy ez lenne. Erre az egész, egész dilemmára a, a valódi megoldás. Nem azon kell gondolkodni, hogy a Spangli az hoz vagy víz, így a 20. század politikai elitje gondolkodik. A 21. század politikai elitje nem úgy gondolkodik, hogy ez most hoz, hoz szavazatokat, vagy inkább visszavazatokat. A progresszív politika az azt jelenti, hogy van egy ügyem, és hiszek benne, és tudom, hogy hoz. És nem érdekelnek a számok. És nem érdekel semmi, hanem egyszerűen csak egy ügy, amit akarok, amit képviselek, és ami egyszerűen, egyszerűen teret fog hódítani. És onnantól, hogy teret hódított, engem csak úgy győzhetnek le, ha az ügyemet megvalósítják. És előbb-utóbb nem, nem is fogják nem is én képviseljem, képvisel, ha már elég ember gyűjtöttem. És akkor pont jó. Mert nem a hatalom, nem a hatalom az a, nem a hatalom akarásra vezeti a dolgot. Hanem, hanem so, valami, amit akar és egyet, egyet, ütni. Na, végre valami az este folyamán, amit egyetértek, majd elmondom, hogy miben nem. Így van, tehát belülről jön az erő. Tehát én hiszek valami, lesz kereszti, egy mockalom! És mint a mágnesre a vasreszerint baz meg jönnek. Érted? Mert ez, ez a karizma. És ez nincs meg Magyarországon nincs baz meg, nincs. Na, ez oké. Okay. Abba tévedsz, Robi, hogy szerintem lehet, hogy a nemzet megszűnik. Mert, mert, mert vége a XX. századnak, de helyette lesz egy olyan e, formáció, ami azt helyettesíti, mint ahogy a modern nemzet helyett, mindig volt egy nagyobb közösség. Ilyen, ez az individualista alapállás, ez szerintem soha a büdös életben nem fog megvalósulni. Tehát mindig volt, mindig volt az embernek egy elemi ho hovatartozása, vagy egy vallási közösséghez, vagy egy városállamhoz, vagy egy királysághoz. Igen, igen, csak a kell ne erről. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen közös állásunk. Egy ilyen közös, nem tudom én, magyarok vagyunk. Ennek, ennek vannak kulturális alapjai, amiben benne van bajor nagyernő, meg Kosztolányi deső, meg mit tudom én, knézienő, meg a faszt ugye mindenféle, mindenféle kulturális izé, rimlom. Ebben, ezek között élünk, és ez jelenteni fog valamit. Ebben a nyelvi közegben ez jelenteni fog valamit. Hogyha nem, hogyha nem ezt a nacionalizmust fogja jelenteni, ami, ami most, akkor is meg, fog, meg fogja teremteni a maga közegét. Csak nem kell ez mostorral vissza, visszaütni van. verni az embereket a 19. században. Bocs, az órám, azt mondja, hogy 1944. Hát, hát akkor a zsinókat ké meg kéne számolni. Nos, akkor uh, arról lenne szó, hogy hátulról be fognak jönni a kollégáink, és akkor mindenkinek meg kéne mutatni a személyi igazolványát. Profilból egy kis elemlámpa lesz nála megvizsgálja önöket. Uh, a táskában a, 40... a körzőkészülék, a fejmérő, a lapból. Természetesen lapokról. ahogy 46-ot üt az óra, mi befejezzük, mert amikor vége, akkor vége. Hát aminek ideje van, annak ugye ideje van. ¡No! no. Én szóval itt szerintem nem elkezdtünk egy nagyon a technikai gondolkodásról beszélni, és nem ez hajt minket előre, meg nem így működünk valójában. Nem azért nem, nem, nem egy ilyen elveti feladvány, hogy meg kéne csinálni Magyarországon az új baloldalt, mert valamilyen szempontból valamilyen milyen feladvány, hiszen az van, hogy valakit baloldali gondolkodású emberek nyilván, hogyha valaki baloldali gondolkodású, akkor köze nem lehet az MSP-hez, csak egy idő után elkezdünk gondolkodni, hogy ennek van-e valamilyen politikai, értelme, politikai kifutása Magyarországon. A másik, amiről itt vitatkozunk, a, a, a tizen... 19. századi nemzet eszmény, vagy ezeknek a figuráknak a felvállása, az pedig ugyanez, hogy nyilván arról van szó, hogy egy kosutot, egy petőfit, egy adi Endrét alapvetően szimpatikusnak tartunk, és alapvetően azonosulni tudunk azzal, amit abban a korban ők elvégeztek, és utána innen kezdünk el labdázni. Tehát viszont, itt most ez egy kicsit megfordítottuk a dolgot, és elkezdett egy ilyen patika mérlegen való, nem tudom ilyen csak az csak azt mondtam, mondta, mondta, Én csak azt mondtam, hogy a jelenlegi tradicionalista, és annak bizonyos ilyen ilyen soft eleme, ez a királytártiságnak teudásos tagja, ezzel szemben lehetne egy baloldali patriotista, ö, mit tudom, egy ideológiát nyomatni, mert Magyarországon e az ideológiára, meg a szimbolikus politizálásra van piac. Ez most romlottan hangzott. Most az más kérdés, hogy én egyébként tényleg hiszek ezekbe Ezt a dolgokban. mert így tán, gondolkodunk, az tehát, a... tehát hogyha, amikor az Orbán Viktor nyomatta, mondjuk a Kossuth akkor addig is rendben volt a Kossuth -Lajos. De amikor nyilván, hogyha realizáljuk, hogy már Orbán Viktor is lemondott Kossuth Lajosról, mert együtt mi lenne hozzá, akkor lehet, hogy van értelme felemelni szimbólumként. De ez nem, ez nem azt, hogy az ember nem, nem így keresgél a történelembe, mint egy, nem tudom, egy ilyen, ilyen casting ügynökségként. Hogy De nem kell, kell keresgélni? Ég. Hát az, meg, van egy folyamat. Figyelj, a, nagy, a magyar nagy nemzeti narratíva az, az egy folyamatosság izétről az meg. Mátyástól izéig, addig. Az egy folyamat, a kanonizált alakok, tehát az egy folyamatosság. A legjobb célpesz ez? Oké, hát. A, a, a, tradíciál... a ez okay. már sok azért. Volt a Tehát <laughs> <laughs> jó. Oké, okay, okay, változik persze, de alapvetően mondjuk 1867-től, kiegyezéstől minden rendszer ide érte a meg a Károlyi féle pucsistákat, jó tanács olyan nevetséges, rövid, izé, gengszterizmus volt, azt most hagyjuk. A izé, a, a, a, a izé... A Satan Aurel az más, az egy komoly ember volt. A ugye a kundólát az én nem tartom, baznak annyira akkod. De ha egy embert végeztetett ki? Te hülye, az egy hadvezér volt, egy több tehetség, az a Lukás Györg volt, a baromba. És a Lukács is csak kilenc. ben Na jó, nehogy volt, Robi! Na látod, nem látod, látod! Na úgy azt akarom, azt akarom mondani! Hogy hát nem volt, nem volt, Nem lehetett, nem lehetett hátrahagyni senkit, hát nem volt elég vida ebben! Hát most vagy megölött őket, vagy vissza hát nem lehetett! Hát buszáj volt, hát értsed már meg! nem jó, hogy akkor a vida így érvel! Vida, baznett! csodás! <síns> vida! <síns> vida, <síns> vida ég ég <síns> meg, mert ez a barom elhallgatott egy darabig, baznett meg, és erre te provokáltad itt, érted őt! A videó a, a ketvencbeig így bebasztályzett, és akkor erre Pulzsi A van az meg ott basztat a pávatollal, az meg a, a ketrencben. Érted? Közben mondtam volna komoly mély szövegeket. Na, tehát van, van, van egy alap.. Tehát István, hogy most beszélek, nem hozzád, ropi addig így egy, ki tessék, adok a boromból, egészségedre. Na, tehát. Tehát van egy izé, van egy.. Van, van azért egy olyan. Harmonizált nemzeti narratíva, ami baz meg és szálasi és Rákosi és kádár rendszerében is azért egy, egy, egy, egy, egy tisztelt valami volt. Érted? A legszélsőségesebb különböző rendszerekben. És ez a... Az, nem a Lomfeld úrjáról beszélek bazz meg, hanem a szabadságharcos taladicról, tehát a mit olyan. A izé. Ha, Herman Otto, baz meg, az egy madarász izé volt. Azt tudom, tudom, egyébként függetlenségi párti politikus volt. De nem arról szeret, nem arról ismerjük, Herman Otto, hogy függetlenségi párti politikus volt, baz meg, hanem hogy a madarakat vizsgálta a mocsárba, baz meg, hát Herman Otto volt. Apron érti, hogy a... Most elvitta az elakort! A az, ide! Ó, boró volt! Jó van, meg ez a. Ez az... fejezdőfemző, igen. Azt akartam befejezni, az az. az hogy volt, volt Be, egy... Ne alapítjuk anélkünt, is a népső iskolát és tényleg kitadítjuk igen, őket! Igen, pénzért. És izé, ez pénzért. Állítólag 25 ezeret kapnak a magyar hajnal szerint a hajnahusok bazd meg. Adó tizető... Magyar hajnaú! Tizet... A magyar hajnaú írtak! Hát állítólag ilyen kibaszott pénzeket keresnek, bazd meg, Hajna... Á, az adófizetők pénzéből dicsérik hajna ez meg. Hát ez, ez, ez már azért... Már nagyon szürreális. Tehát ez... na mindegy. Mi tehát van egy kanonizált, mégis mégiscsak van egy ilyen nagy nemzeti narratíva, és ez, ezt írják... 1867 óta először ezt írják most fölül. Ez az a poén, hogy jobb oldalon is, és a lipsik is. De a lipsik írják oké, okay, mert az... ők olyanok. Csak de, hogy még a... De a kirében viszont én megtanulja. És az ellen lázod, hogy akkor rohadt köcsök szemét volt a petőfi perzek a hajnal jó fej volt. A hajnal... Igen, tudjátok, hogy a hajnal félig zsidó volt? Tényleg, de ne, ezt most nem mondom. A Rizal Hesseni uh, hercegnek a törvénytelen fia volt egyen Rebeka Ritter meg lánytól. Na most, de akkor most utáljuk azért, hogy zsidó volt, és emiatt volt szarfej a magyarokkal. Nem, Vagy szeretjük, hogy zsidó volt, és emiatt volt jófej a magyarokkal. Vagy utáljuk, hogy zsidó volt, bár ennek ellenére volt jófej a magyarokkal. Vagy e, ez, ez, szeretjük, ez, ez, hogy zsidó volt, várj, várj. és ennek köszönhetően... Mi faszoktól nem érdekel, hogy ki a zsidó és ki nem. Ez azért vicces, hogy egy ennyire ultrajobboldali faszkaloptársaság egy félzsidót imádtasd meg. Szóval nem csak hogy magyar ellenes, még félzsidó is, és még a nagyon oldaliak. Tehát ez nagyon Értitek? Tehát irónikus a dolog. Irónikus. Bizonyos hangsúlyokat leraknak, bizonyos hangsúlyokat nem raknak le. Mi itt azért vagyunk, az APO azért Diszig-Vertes írt rendezvény sorozat keretében, hogy bizonyos helyekre rakjunk hangsúlyokat, ahol amúgy nem szerepelnek. Tulajdonképpen csak ennyi. Hajnal, ez nem egy hangsúly. Ne, az, hogy a magyar hajnaú megírta, hogy hajnalban, minden kibaszott hajnalban megszületik a magyarság újra meg újra, az alapvetően fontos. Én szerintem ez, amiről te beszélsz, nem hekkeri meg a magyarországi jobb oldal, csak egy újabb onakronizmus. Ugyanolyan, mint a táltos kereszténység. Ugyanolyan, mint a jé, megölöm Istvánt, nem ölöm meg, mert megalapítja az államot, inkább maga, de nem inkább megölöm. Most így igazából így, egy, egy tudathasadásos koppány az egész jobb oldal. Hogy Istvánt le kell, meg kell ölni, vagy nem? Ez így nincs eldöntve, mert István az a másik oldal, István nyilván le kell verni koppányt. Az tök nyilvánvaló, tehát az logikus. De ha koppány vagy, és megölöd Istvánt, akkor az, akkor nincs magyar, nincs magyar nemzet, akkor nincs akkor nincsen koronás királyság. Vagy, ö, vagy az mert ízék vagyunk az mert raboszlávok. Meg kopány koppány ezt akarta. Tehát akkor olyanok vagyunk, mint a románok. Meg az az, a bolgárok, a meg az az szerdek. a szerdek, Há hát hogy így, így, ne menj, ne menj, jó, igaz a jó, igazan bazd meg! össze bazd meg, inkább akkor a lengyelekkel bazd meg, meg a franciákkal, melyik a jó bazd meg, szerinted? A ízé ostoba, gyökér, birkapásztor, albánok, meg görögök, ilyenekhez akarsz hasonlítani? Vagy inkább bazd meg, azt mondok, hogy vagy franciák, vagy olaszok vagy bajorok, vagy nem tudom én, hát így kulturemzetek Európához, hát ugye nem értem, hogy a nyugosími folyóiratnak se az lett a címe, hogy kellett népe. Ez ezt sem lélek volt, nem de olyan, bocs, ne de, akarsz bele, akarsz milyen irányba, akarsz hasonlítani. Ugye? A kopány azt mondta konkrétan, hogy tartozunk, basz de inkább be ez a keci balkához. Ez van Volt olyan folyóirat, hogy nap kellett. Aki kopány, aki akik aki a te ha lovagolnak azokat, nem miért hibazd meg? Ők... Pusin, ja, ez a probléma azért nem vethető össze a hajnagú problémával, mert a szélső jobban lévő tényleg óriási kavarodás itt a kereszténység és a pogány tradíciók közt... Ja, tám, az amely ez pont az időszak volt, az a nem tudom hány ezer éve a magyar történelmnek, amikor nem volt semmiféle hagyományos nemzet, és ez az egész problémát, amikor megpróbálsz visszamenni, és abba az akkori konfliktusba ezt a mostani nézőpontot lett akkor nagyon összezavarodsz. De 1848-ban már pont létezett az egész nemzet, amire az egész mostani magyar állam alapul, és azt viszont egy sokkal egyszerűbb történet, hogy te vagy, vagy a petőfivel. Elvileg nem kell egy jobb, összezavarodjon ezen a pontot. Jó, de. Nincs értelme! visszakívánni azt a világot, hogyha nem tudod, az meg, családlevéllel igazolni a saját származásodat. Tehát egy hülye fasz, aki képzeld el, hogyha ezek győznek. Győz ez a párt. Között, de jött hogy ez pártán szerveződik, az, amivel itt most fenyeget minket a fal, hogy most nagyon leselkedik rákal az ilyen tradicionalista jobb oldal, amelyik párti, hogyha ez lecsapna ránk, és hatalomra is jutna, akkor azzal kezdődne, hogy a saját elítje, így mindegyik visszavezeti magát valahova. És hogyha, hogyha vissza tudja vezetni, hogy gróf megherceg, akkor kurva jó. Mert akkor ő bennyerték a. De hogyha nem, de hogyha nem, hanem paraszt, akkor ő lemegy, ha lemegy, paraszt is volt, akkor olyan? Tehát el fog menni pont meg. mostanáig egy pártot szerveztem, kurva jól ment, de végül is győzött a párt, győzött a program, úgyhogy most elmegyek tyúkokat etetni, mert hogy én paraszt vagyok, hát így visszavezettük, és hát így ez van. Ez volt És mondjuk a párt elnöke! Így, hát ha következetes mondom, módon ömerül is is lesz, nem? Hát nem ez az egyszerűbb, bassz meg! Hogy így visszaregedtem a... és lepjük, fogjuk, Hát, meg! Hát, Há, Rody, hát. a fasiszták mennyire... A fasisták között voltak különbilyen Jürgen tróp, aki felszámoltak Varsói Ghetto-lázadást, SS-tábornok, amikor lecsukták őt múlt órán... Múlt órán. Hát igen, a, na, bocsánat... Hát igen, a tanárbácsi, tehát a múlt alkalommal mondtam, hogy az, amikor lecsukták a Jürgen Stropot, a Mocsarszky nevű hadnagyja, aki a Honi hadseregnél harcolt, és merényletet akart ellen el, követni, és a ruszkiknak, meg a komcsiknak volt egy jó kis stílusuk, hogy a lengyel nacionalistát összezárták a háborús bűnös SS-tábornokkal, és akkor be bemegy, és akkor a Jürgen Stropp leszáll a kényelmes ágyról, és akkor átadja a helyét, hát maguk győztek, maguk a felsőbbrendűek, mondja a lengyel tisztnek, érted? Hát ha győztek, bazd meg, hát akkor ők a felsőbbrendűek. ez egy modern gondolat, ez... ez darwinizmus. Oké, de ez korrekt, fasiszta gond... gondolat. ez egy modern gondolat. a modern. De az nem gondolat, meg, hogy Békás-megyeri, izé vagyok, panelproli és tradicionalista, hát bazd ez nekik, meg. nincs értelme, nincs, ez nincs, nincs, nincs, nincs, értelme nincs. nincs értelme, bazd meg, hát így izé, így... így csak nem, hogy nem, hogyha megvannak a papírokban, és meg is visszatott magad a grófig. Ja, a békás megyelikban, ellakásodban, kecén igazadban, hogyha ebbe hiszel. Így legalábbis a modernitás é, szellemében, ami Dardin azt mondta, de abban nem hiszünk. Kicsit anachronisztikus, mint mindig. Hogy látszik ez a mai? Három percünk maradt, van-e kérdés? Mindig is olyan, amikor úgy... ózósak ezt a dolgot, hogy nekünk három percünk van. Igen, igen, igen. De nekem pisi nem kell. Na, van-e kérdés? Kérdés. Meghívott vendégünk Kisztán András, Régi, nemes eső, nem eső, nem eső, de eső, amikor puszira, azt mondtuk, hogy téged hívunk meg, akkor nem a NK miatt hívtunk meg, hanem egy, nemesi származású vagy, és kosult lesz. Másrészt, én igyárazolni más, meghívnak ilyen kosult rendezvényekre, azt mondtam, hogy már ilyen, és hol ültél? gyerekkoromban volt valami kosuk megemlékezés volt ott a mauzomnál kint a temetőben, és mint egy családtagja, az volt a király, hogy a családtagja az a aztán egy gyerek voltam még, és a kövenc, akkor mi köztársasági elnökként, neki állnia kellett, mellettem, és ez... <tos> <Topsoljuk>, <tos> <tos> <tos> öblok, ezt Tapsoljuk meg, De örülök, hogy ez most beváltatom is sarán. Mi lesz a nétkámmal Mi lesz a Hát bukott, Bu bukott az így az Nem bukott. Azt mondja? Sőt bukottia nem bukott. Nem bukott. Nem a tőzség, és tevőr hadon Viktornak kisentsz mondták. Bukott az úgy. Nem a tőzség, csak egy tisztes mennyiségű kép is eloltó. És a, a forma csak. Ezt az elején mondani, de aztán továbbra ebben a téma egy úgyhogy végül nem kaptam bele, tehát úgy kezdtem erről beszélni, mintha itt vanamilyen eszmeiben, nem tudom, milyen izé, vereséget szenvedtünk volna. Azt hogy nem jött össze az országos is az egyértelműen egy szervezeti vereség, egyszerűen nem voltunk eleg ilyen önkéntesekkel, ez egy ö, nagy tapasztalat, hogy ez az alleeres gyűjtési időszakot, supa önkéntes emberre, akik nem kapnak fizetést és munkaidő után érnek rá. Ezt igazából nem lehet megcsinálni, ez egy értékes tapasztalat volt. Eszmeilek viszont pontos lehetni, meg az ügyek mert ügyekről, amiket képviselni egy kell, hogy ez népszerűbb, mint valaha, meg nagyobb igény van, nem mint valaha. Tehát itt még nem, nem az eszme szenvedett vereséget, hanem a, a szervezet nem volt elég ebben a pillanatban. Folytatjuk tovább. Van még remény Kosútra, re Tácsicsra, Adira, Bidóra, Dózsára. <gül> Mindez az alapján, hogy az látszik, hogy a, ezen a választáson, az a a világon ne, szapus, semmi nem változik ne, Magyarországon, egyezetben az az az ugyanazok az a választási eredmények fognak megszületni most mint 2010-ben, az látszik. De nagyjából semmi nem történt a politika egyetben, úgyhogy úgy tudjuk, hogy van igény, és folytatni fogjuk. Az, a, az a a sokat hallottam 2010-ben is. Azt javasolja a négykának, ami egy ö, olyan párt, ami nem tudott listát állítani végül, hogy nehogy összeálljon a Puzsérral. Tehát róla, mint egy ilyen politikai tényezőről beszél. De nehogy koalícióra lépjél a Puzsérra! Faszom, de tényleg? És ha alszom és közben koalícióra léptek, velem, akkor mit csinálok? BASZ meg! Vagy így... Így mit, bazd meg? Hogy a fazba? Éh... Olyan egy gyökér vagy, te komolyan! Összeálljál az, azokkal! Össze... Várjál! Robi! Akkor jön a por! A por. Végül csak a por van. Is a por és... Hogy, hogy, hogy Na ez volt az apu, azért tiszik, mert a sírsz. És jövő héten találkozok meg. Hiszem, hiszem, hiszem. Hogy úgy viselkedek, ahogy Orbán Viktor a saját rendezvégein. Hát. Maga is tapsol! Orbán Viktor a saját rendezvégein, maga is a végén a beszéd végén tapsol! Megtapsolja a közönséget. Ilyet senki más nem csinál.